Nagyvárosi városi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntöm Önöket, Bányai Géza vagyok. Mai vendégünk Rádi Mihály, és Gáborral vezetjük ma a műsort. Vádi Mihály városvédőn azt hiszem egészen fölösleges más oldalról megközelíteni a személyiségét, már úgy értem a bemutatását, különösen ebben a műsorban, annak ellenére, hogy egy színes életpálya van mögötte. De mindannyian, főleg ebből a szempontból ismerjük őt, és a mai nap is ezért hívtuk ide. E ebben most ebben sok alkalommal elhangzott már, többször elmondtuk, hogy Budapest az eklektika fővárosa és a Budapest, Budapest eknektikus Budapest eklektikus város. De ez a szó, hogy szuperműen még talán még így nem. Ez nem egy jogi fogalom, hozzáteszem, de el kell mondjam, hogy egy világcsoda, hogy egy ilyen város fönnáll, amelyikben ilyen kompakt módon ilyen ennyi érték, ennyi építés érték egy bizonyos korszakban megmaradt, az eklektika korábból leginkább, és ez egy akkora érték, amit nem is mindenki ismer föl. Ö, én magam személy szerint ö, ö, minden egyes régi ház eltűnésénél ö, ö, nagyon, nagyon negatívan élem meg, és nagyon szomorú vagyok. Ezeket a házakat, a régi házakat a tenyerünkben kéne hordozni és tartani, és még azon az áron is, hogyha esetek, tudom, hogy a régi házak felújítása többek kerül, mint egy újnak az építése, de a városnak azért van vezetése, hogy az ilyenfajta dolgokat a megfelelő preferenciákkal, megfelelő szabályokkal, szabályozásokkal elérje. Na most azt tapasztaljuk, hogy, hogy minthogyha vagy nem menne ennek a városnak érdemben működő vezetése. Vagy ha van, akkor nem ilyen szemléletek közelít Budapest felé, hanem, hanem igyekszik kicsúszni. Még akkor is, hogyha ö, mondjuk erre vonatkozó ö, szab, ö, mondjuk akár jogszabályok, akár ö, szerződések, vagy nemzetközi megállapodások vannak, mint például, hogy a világarossé területén, ahol helyenként azt látjuk, hogy, hogy zavartalanul folyik az átalakítás, mármint a bontás, olyan helyeken is, ahol nem szabadna. Tehát nem győzzük felhívni a város feletését, a figyelmét arra, hogy nagyon helytelen, amit csinál, és hogy régi épületek helyében, az esetek túlnyomó többségében tisztelt a kevés kivételnek, értételenebb épül, mint ami volt. Tehát ezért ezt a, azt kell mondjam, hogy utóvét harcot vívjuk, mégis nem tudunk jobbat tenni a város érdekében, mint hogy ezt utóvét harcot vívjuk. Hát ezzel a felvedetése adnám át a szót. És akkor most antól én beszélek? Hát nem, majd mi beszélünk. beszélgetünk. Szóval elég sok kérdés felmerült most, és nagyon nehéz van válaszolni ezekre a mindenkinek nevezzem fölvetésnek, problémának, jó, rá, jó rálátásnak, hiszen minden úgy van, ahogy mondja. Csak mindennek az alapjával van valami gond. Tehát egyrészt, ha azt mondjuk, hogy megmaradt egy egységes, eklektikus, szecesszius, romantikus város, akkor azt kell mondanom, hogy ez annak ellenére történt, hogy a II. világháborúban hihetetlen nagy pusztítás volt. Tehát itt a házak körülbelül 90 Százaléka szenvedett valamilyen sérülést, és körülbelül ennyi százalékot kellett vagy lebontani, vagy sorsára hagyták, vagy lebontom, vagy a tetejét legalább rendbe hozni. Most a Teteje Rendezbehozás a című történet, ez arról szól, hogy ahogy sürgösen lehetett, nem véletlenül hiányzik, és a legmarkásabb példákat kell mondjuk említeni az András út kettőről a kupola. Ami az András utat meghatározta a baloldali házon a fszér palotán, vagy nem vétlen hiányzik az atlasz a szervített téren, amikor most felállványozott két törökbankházal, vagy török banká, hogy két török, török bankházon, amelyet most aznak de arra pénz nincs, hogy visszaállítsák a, az atlasz tartott a föld a kivilágított a tetején. és rengeteg ilyen kicsi ház van néha sikerült erős rábeszélés elérni, mint itt a a lánymányos sonnal, Morizsikmond Körtér mellett, vagy a Honfalvisgalánál, vagy a Lehelúcsal kiskolánál, hogy a kis kupolácskát állítsák helyre, vagy tornyacskát, ami volt a tetején. Szóval rengeteg tetőt is el, olyan jellegzetes helyeken is, mint mondjuk az Aulik utca 3 hol 5 kerületben, ahol egy fantasztikus piros asszonyka áll, olyan, mint a Ripőróna itt csinálta, van egy gyönyörű piros nő, áll csempéből kirak, vagy csak éppen fölötte nincs meg a tetőszerkezet, mert a helyet egy gyengébet kapott vissza. Tehát azt mondom, hogy rengeteg hiánya és átépítés ellenére, ez mégis egy olyan egységes város, majdnem egységes város, amit érdemes megtartani, különlegessége a hegyek, völgyek, víz, a óriási víz közepén, mert tudjuk, hogy Bécsnek nem közepén folyik a víz, és tudjuk azt, hogy Párizsban az a víz sokkal kisebb, és így sorolhatnám a, a hasonlatokat, amitől ez a város más miatt érdekes. És van néhány klasszicista ház, ház alig, ami megmaradt a korábbi korok pusztításaiból, illetve átépítéseiből. Mi úgy beszélünk ugye a negyedik Béláról, mint második Honalapítóról, de az, hogy előtte nincsen középkor Magyarországról, ami fennmaradt volna, az is egy kérdés, amit ilyenkor elfelejtünk, hogy ha időben építetnek várakat, akkor lehet, hogy megvédik az országot, és nem kell újraalapítani. Ha, ha időben felkészülnek arra, akkor Magyarországon, mint ahogy nagyon sokszor nem készültek fel időben, vagy rosszul készültek a történelmi nagyok arra, az ország vezetése, hogy milyen történelmi helyzetben vannak, milyen változás alattom, mire kell fölkészülni. Most, mind egy város nagy része, ugye megsérült, rengeteg kár érte, majd jött az a bizonyos korszak, amit a szocializmus építésének korszakának nevez a történelem, illetve mi is úgy tanultuk, mikor fiatalabbak voltunk. Amikor és sajnos ez így van. ma is, csak az indítatás más, az számított, ami új, amit újonnan hoznak létre, az új lakótelep, az új, ez meg az, az új létesítmény, amit avatni lehet, szalagot lehet átvágni, büszkén lehet mondani, és ennyi és ennyi lak, új lakást építettünk. Azt, hogy az új lakás, amit építettek, kisebb, mint amiket a helyükön lebontottak, hogy amiket lebontottak, azok kertes házakban voltak, és több generációs együttérést tettek lehetővé, Kispesten, és Parotánpest-Ezsébeten bárhova nyúlunk, és persze Óbudán is, arra akkor büszkék voltak, akik ezt csinálták, és akik elköltöztek a kertesházból házból egy lakóteröpi lakásba, a rádumálástól is, meg maguktól is, azt hitték, hogy most itt a kána van központi fűtés, vagy távfűtés, van villany, van gáz, van Budi, helyett WC a házba, ahelyett, hogy abban gondolkozhattak volna, némi ösztönzéssel, hogy a kertes házban mindezeket a lakhatási körülményeket, amik egy modern világban szükségesek, hogy lehet megcsinálni abban a, de egyébként nagyon alkalmas lakásban, ahol vannak így. Az utolsó példa maradt, mint talán hallgatók közül van, aki emlékszik rá, az úgynevezett város városrész, tehát a Úbuda és a második kerületi terület között lévő a Szépvőri juttal ketté két kerülethez tartozó újlag Bécsi utca, Bokor, utca, Bokor utca környéke, ahol ott voltak ezek a földszintes, maximum kétszintes házak, amiket oda lehetett volna adni mondom, adni lebontás helyett, mert úgyis akik művészeknek például. Mm. És akkor a, a baja, ugye jön az, a, amit lehet Grincing-szindrómának is nevezni, vagy bárminek, hogy amit a szomszédok jól megcsinálnak, az képtelen begyűrűzni Magyarországra, vagy ha igen, akkor húsz évvel később az a Grinszing után már megcsinálták No Stiftot is, az, az a bécsi szomszédok, amit No tiftet vele magyarra az új lak. Tehát gyakorlatilag ugya, ugyanazt lehetett volna csinálni, hogy a kis házakba életet lehelni, vagy borozóval, vagy vendéglővel, vagy ö, különös művészek helyezésével valami. De ezek nálunk nagyon későn jönnek össze, és most voltam éppen tegnap új lakon egy frissen nyílt étteremben, amely már természetesen csak nyomukban őrzi annak az értékes barokkori háznak a nyomait, mert közben annyira elpusztultak ezek, annyira szándékosan vagy gondotlanul, gondotlanul hagyták őket pusztulni, hogy a ö, ház gyakorlatilag pincéjében vagy homlokzatában jelzi, hogy itt egy értékes épület együttes egyik darabjáról van szó. Attól függetlenül persze a hely szórakoztató lehet, népszerű lehet és ö, azt gondolom, hogy ilyenek lesznek még, csak sajnos már mint pótcselekvéssel. Ha most a szabadság pér sarkán, mint beharangoztam, és az október 6-a utca sarkán lebontanak egy házat, visszabontanak egy házat, azzal, hogy azt majd felújtsák a műemléki utasításoknak megfelelően. Az arra a négy szintre vonatkozik, amiből a ház áll, Mert rá fognak még építeni, vagy hármat, vagy négyet, mert a befektetőnek az az érdeke. És itt a különbség a két korszak között, hogy mi korábban a fejlesztés az egy állami vagy párt érdekez fűződött, tehát Jelentették, hogy ennyi és ennyi lakást építettünk, ennyit adtunk át. Ö Ilyen közműveket fejlesztettünk, ilyen közlekedést. És ez mind a pártutasítás rendszer éves és öt éves terveinek teljesítése volt. Közvilágítást korszerűsítettünk. Én az akadtam főleg először, hogy mi nem lehet kicserélni a meglévő kandeláberbe a derótot, benne a kábelt, felül a villanykörtét, egy másik meghajtási ö, szisztémát alkalmazni, miért kell ez az egész kandelábert kidobni, és helyette drága pénzre egy újat ültetni. És számítás ilyen példa van, telefonfülkétől a padig, az utcaputorok tömegéig, az az a kockakőre való rászfaltozástól, minden, ami arról szól, hogy az újat, azt, amit újnak tekintünk, ami egy költségvetési tétel letudása, ami tervteljesítés, mint a liftek vagy a házkapuk cseréje, azt szorgalmazta a rendszer, egy darabig, és söggetélyet vesztettünk el. Most elérkezett az új korszak, amikor az ember azt hinni, hogy mindazok, akik bejönnek ide a tőkéjükkel, vagy akik Magyarországon bírnak akkor a tőkével, hogy eddig is tudtak irándulni és körülnézni Európában máshogy, vagy Amerikában, és azt látják, hogy Amerikában egy 200 éves házat szidoloznak, védenek, harcolnak érte, komoly csaták folynak, hogy megmaradjon egy olyan épület, ami Magyarországon ifjúnak számítana, ők nem azt látják, hanem azt, hogy felhőkarcolók vannak, és Magyarországon ahhoz, hogy önmaguknak presztist építsenek, ehhez úgy gondolják, hogy felhőkarcolót kell építeni. Nálunk rengeteg hely van házakat elhelyezni visszintesen, egyébként függőlegesen is, csak teljesen fölösleges egy városnak az egységét megbontani azért, hogy azt mondhassa, hogy x bank ez a székháza, hogy X építész megépítette ezt a székházat. Tehát, hogy a, a kivagyusság, kivagyiság, az bár nem csak motoros jagdban nyilvánuljon meg, és minél drágább autóban, mert az egyre többeknek van, hanem olyan épületben is, amit azt lehet mondani, hogy én csináltam enyém, és egy nagy befektető az országban egyszer azt mondta, hogy a toronyházról le lehetne látni Budapestre, és én meg úgy fordítom le magamnak, hogy onnan le lehet nézni Budapestet. Mert hiszen, ha le akarna látni Budapestre, akkor elég volna fölmenni a János-hegyi kilátóra, vagy a Valázsbástyára, vagy máshova, vagy segíthetne kiszabadítani a Széchenyi Emlék művet a Szétszényi Hegyen, hogy onnan továbbra is legyen kilátás, ne takarja el felnőtt bozott a város. Tehát másképp vagyunk beakasztva, más a gondolkodás ma, ez befolyásol sok mindent, ezért vannak csaták, hogy bontják az várost. és akkor az persze úgy tűnik föl, mint Zsidó negyed kérdés. Pedig nem az. Az egy lehet így is mondani, de lehet úgy is mondani, mert Óbudán mondhattuk volna, egy Schwab negyed? Hát szóval hogy ez egy olyan környezet, ami egy megszokott lakókörzete ennek a városnak, megfelelő arculattal bebizonyították a Párizsiak a megtartható egy hogy ilyen, hogy jót tesz a bentlakónak, lokálpatriotizmus növel, jót tesz a turistának, mert élvezettel megy oda. Mint ahogy azért mondtam, hogy nagyon nehéz leállni, és mondhatom sokáig a a dolgot magamtól is, mert az ösztönzésen rengeteg múlik, azon, hogy mi mibe kerül, említette, hogy a régi felújítása többen kerül, nem igaz. ha a régit felújítani, pénzbe kerül, ez kétségtelen. Az újat felépíteni is pénzbe kerül, de a régi lebontását is meg kell terveztetni, el is kell hordani, a helyét rendbe kell tenni, tehát a dolog egyrészt nem lényeges különbség, másrészt van az a szempont, hogy az új sokkal egyhangúbb, sokkal uniformizáltabb, sokkal kevésbé hangulatot őrző, vagy tartós múltat, hagyományt őrző, mint az, ami, meg lehe ami lehetséges. Másrészt pedig az, hogy ezt a világban megoldották már, hogy hogyan ösztönözzeknek embereket arra, hogy megtartsák azt, amiük van, úgy, hogy kedvezményeket kapnak. Tehát nem nálunk egyedül a pénzosztás létezik, ha létezik egyáltalán, tehát hogy a hivatalok, az állampárta, akárki a tanácselnök, a pártitkára, a taná... mm. Hogy helyi önkormányzat, vagy akárki most már léteznek adományozó cégek is. Adományt adnak valakinek, vannak ilyen téglaipari, meg homlokzat, pakolatgyártó, meg akik támogatnak különböző dolgokat. Egy nincs máig bevezetve, ami nyugaton működik, ez pedig az el nem vonásos ösztönzés. Tehát ha az illető hozzányúl valami, ez akkor tudja, hogy tíz évig nem fizez utána adót. Hmm. Nálunk, ha valaki van egy ilyen házas párt, tudok ilyet például az Irc közelében, megvettek egy tek tökéletesen hanyagolt hajdani, barokkorban épült ö, egyházi gazdasági, tehát van benne kovácsműhely és szénapadlás és istálló és lakóház és kápolna és minden. És nem azzal kezdték a dolgot, hogy a tetőt rendbe tegyék, hanem elkezdtek gyűjteni arra, hogy az illetéket kifizessék. Abszurd, hogy egy ország illetéket kér azoktól, akik nagy valószínűséggel helyre fogják állítani azt, amit egyébként az, az ország elpusztított. Mert vagy hagyott elpusztulni, meg így is lehet fogalmazni egy fontos kérdésem volna. Én úgy érzem, hogy itt alapvetően egy műveltségi kérdésről van, szó. Szóval nem tudom, hogy jól gondolom-e. Nem sokféleképpen mondják azt, hogy pártokra vagy, hogy mondjam, különböző felekre szakadt ez az ország, de van egy olyan probléma, amivel mi ebbe a műsorba többször úgy néz ki, hogy szembe kerülünk. Az, hogy van egy kisebb, műveltnek nevezett réteg, mi mondjuk úgy, akik itt uh, fog, szoktak uh, beszélni, akik számára a réginek a megőrzése az egy teljesen természetes kérdés. És van egy másik rétege a társadalomnak, és ez teljesen, hogy mondjam, ez nem ez nem okoz mindennapokban vitát az emberek között. Egyszerűen inkább egy, mintha eltérő műveltség ö, ö, emberekről lenne szó, szóval, akik számára a réginek gyakorlatilag nincsen ö, kézzel értéke, nem tud hozzá kötődni, illetve valahogy az életéből kimaradt annak a lehetősége, hogy ezt meg tudja becsülni. És nem arról van ez szó, hogy amit mi itt próbálunk mondani, az tulajdonképpen azon a szinten, ahogy tesznek is értet, megpróbálnak kis, ö, ö, elszigetelt, ö, megmozdulásokkal rendbehozni valamit, fölépíteni, ilyen megmozdulás megmozdulás. Ez valójában a közművelődésbe vagy a közműveltségbe bevűendő feladat lenne, hogy az embereknek a véleménye gyökeresen meg tudjon változni, hogy a szemlélet ezzel kapcsolatban, nem tudom, hogy világosan mit próbálok felvetni. És bocsánat, még egy dolog, hogy azért a régebbi korokban ez egyáltalán nem biztos, hogy magától értetődő volt, hisz ö, a régi egész egyszerűen ráépítettek, vagy lebontották, vagy beleépítették. De az egész technológia nem változott olyan mértékig, mint az utóbbi, ö, tudom 50 évben, de ezzel a beton, meg üveg, meg nem tudom micsoda, ami tulajdonképpen az egész ö, építészetet hát ö, gyökeresen. Ö, technológiai oldalról is, is megváltoztatta. És ma már nem ugyanolyan vastag falakat építenek, mint mondjuk száz éve még vastag falakat építettek, és háromszáz éve is vastag falakból álltak a házak, és így vagy úgy beleépült a másikba, hanem ma ez egy ipari termelésé vált, és nem is tartós ö, termék tulajdonképpen ma egy épület. Hát két azt hinni, hogy a egy épület tartóságát nem úgy szabják meg, mint annak idején, amikor építették, mert hiszen az építészek maguk is látják, hogy amit ők alkottak, az milyen mulandó. Hát gondoljunk a Vörös Ház bontására, gondoljunk a Spenótnak, a Láncít Pestítfénynél lévő háznak az átépítésére, a Főtéri Irodaházra, ami a Clarkádámtól néhány lépésnyire van befelé az utcába. Hát ezeket. Úgyhogy írt róluk a magyar építőművészet, mm. és megtárgyalták, és a kolléganőm műzét megcsinálta a televízióban az új építők, és ez, ez téma volt, és manapság ezek helyén más áll. Tehát mm. ők maguk lebontják a saját kortársaik vagy tanárai képületeit, és ugye a tisztelet az olyan, és ugye András azt mondta egyszer, ami máig többen jegyeznek a virágcsabaféle Csaba féle a Calvin téren, ami elég sok embernek nem tetszik, hogy ö, nyíló rózsabimbó a korhadóág végén. Na most hát a... Ö, az háza. Igen. Tehát ö, azt gondolom, hogy ezek, Jó, a, az hogy ezek a nyíló rózsabimbók ma terjednek rendesen, hiszen ma a várost a, végül is a Bolyáriván és a Zéhalmágyi Judit és a Cserovszki Zoltán ízlése határozza meg. Tehát, ő, tehát ők azt gondolják, hogy ezek a házak jók, a, a, a Judit Büszke, a ő a, a, a, a, a üzébe dolgozik az Egerát irodában. De mi, ők más iskolába jártak? Az, ez ők kérdeznek. a Mirák iskolájában iskolájába jártak ebbe, ebbe a kazdba, mm. és azt gondolom, hogy ha ő neki nagy büszkeségi a Diák Palotának elnevezett Diák Ferenc utcai átalakított ház, amit ugye kívül olyan belül meg átalakított, az attól adódik, hogy mondjuk az Egerátnak az első Pesti megjelenése, az András Hilt 9, a biztosítónak a háza, az is kívül olyan, mintha meg lenne a brül palotta csak belül teljesen át van alakítva, és az érdekesség az, hogy már olvastam újságcikket, amely a Diák Palotát, amit most adtak át, egy-két éve korszerűtlennek tartja, és az biztosító biztosítóházában már nem lakik senki, üresen van, elköltöztek onnét, és a mögöttük lévő Ferde üvegházba, Paula Paulai utcába még nem sikerült bérlőt találni. Tehát létezik modern építészet, csak ha azt gondolok, hogy a Defensz negyed Párizsban, a Ledefensz euh, milyen sláger volt az árcsal, az if nagy kapuépülettel, egyebekkel, az nem más, mint turisztikai látni volt. Az emberek nem ott szeretnek lakni, hanem a városban, kertesházakban és sorházakban, olyan helyeken, ami, város, ami városi ilyes hangulatot ad, hiába van a föld parkoló, meg egyebek. Tehát az ízlés változik, és az, a, próbáltam az előbb is uh, hozzáfűzni, hogy nem izlés, csak, hanem a gazdasági érdek. Tehát ha valamennyien arra gondolunk, hogy ebben a stúdióban, ahol ülünk, azért jó, hogy nem érjük el kézzel a platformot, Font, mert egy, van egy kis levegő fölöttünk, még akkor is, hogyha a hang jobb fölvételének érdekében itt egy olyan fal van, falburkolat, ami sok lukkat bír, hogy mert az kell, a luk kell a hanghoz, tehát nem egy simára vakolt, vagy egy csillogó felület van, akkor is a belmagasság az jót tesz annak a hangulatnak, hogy én itt együtt ülünk. Ezzel szemben ma a befektetőknek a 90 a is, mert ülök tervtanácsokban tudom, 240 kötőjel, 260 belmagasságú lakásokat és irodákat terem. Én egyszer az azt, hogy csak közbe tudom, hogy az van az a Irodaház, Irodaház egyszerűen ott bent voltam, és föltettem a kezemet, és benyomtam a a álmennyezetnek, Ezért meg is ijedtem, hogy valami hibát követek el. Döbbenetes, hogy mennyire alacsony. És a hallgatók kedvére kell mondani, hogy bányegéz, a nem egy kosarat az ott Nem, most. nem kosarat az oldani. Nem, hát ez, ez borzasztó. mi is telepi lakásban, és lábujjhegyre állva a kisújjal sem értem el a plafont. Igen. Majd a Hilton szállodának az új változata, tehát az új Hilton, ami a Vestenden van. Ott ugyan van nagyobb elmogassága a diszteremben, de az elő, az egész foájéban szintén elérem a plafon, a Fintának ebben az épületében. Tehát a sok térkiasználás érdekében, tehát az, hogy minden több, több szintet lehessen beépíteni, minél nagyobbat lehessen kasszálni ezeken a, négyze a terület négyzetméteren, ébermogasságú és kicsi lakásokat építenek. Tehát miután a lakótelepeken ugye egyszabás lakások tömegét építették, abban a lakótelepi házban, be én voltam, laktam sokáig, ott négy lakás volt szintenként, a sávházban egyébként négy vagy öt kapuja, két két és félszabás és két egyszabás lakás volt. Tehát az egyszer, a két és félszobás volt a nagycsaládok, az egyszabás volt a többiek számára. De most ha beleszámítom a régi lakásoknak a rengeteg egyszabás, félszabás lakását, mert hiszen nem csak a tulajdonosnak volt lakása ezekben a házakban, hanem kisebbek is voltak, meg nyílóak is voltak, és vécé a folyosó végén, akkor azt kell gondolom, hogy ma Építeni csak ennél jobbat szabadna. Miközben, és hozzáteszem a, a, a gondolom közös elképzelésünket arról, hogy a régi házakban meg olyan ösztönzési rendszert kéne alkalmazni, amitől az emberek azt komfortosítják, megcsinálják, nem a, a folyosó lesz a WC, hanem esetleg két kis lakást összevonnak egy nagyjá, a, föld, a tulajdonos feldarabolt hat szobás lakását, ismét hat szobás lakását állítják össze, és készülnek a kényelmes lakások, az emberek nem menjenek ki, és ne építsék be a zöldet, mert a, az emberek javarésze, amely, a, akik a, nagy lakásokba szeretnének lakni, ezért új házakat építenek, mert a régiekben nem kapják meg a nagy lakást. És hát sajnos ugye itt a probléma a, a loftokkal is, mert a loft az ma már Magyarországon inkább luft, mert hogy a loft lakásnak a lényeges a loftirodának mindenütt a világon, hogy hatalmas belső terek, mind belmagasságban, mind távlatokban, amiket vagy kisebb-nagyobb módon megosztanak, úgyhogy azért az átlátható legyen, megtartják a régi szerkezeteket, a hatalmas gyári üvegezési ablakokat. Tehát egy gyárépületek, amelyeket mai célokra felhasználnak, úgy, hogy ott az legyen a a, a gyönyörűség, mm -hmm. hogy ekkora térben játszom. Igen, Ezzel az szemben áll a tisztességesebb uh -huh. helyen, meghagyják a külső diszletfalat, uh -huh. mint Ráim Péter építész a, a Óbudán a textilgyár helyén, vagy a most éppen a Gizellamalom helyén, a Ferencvárosban, és teljesen beépíti újonnan a belsejét. Uh -huh. Alig van olyan, ahol a loft. Lényege, meg a Harisnyagyárba Obudán megvan, mert még hozzá se nyúltak. És akikben vannak éppen, az a is néztem tegnap, hogy designerek vannak az egyik szárba, fotoműhely van a másikba, tehát olyanok, akik ezt élvezik. Uh -huh. Miért ne lehetnének olyanok a többibe is? Miért ne lehetne lehet, hogy én a kertes lakástól lakom, ha kaphatnék egy több száz négyzetméteres, öt méter belmagasságú nagy gyár, gyárat, hát lehet, hogy oda költöznék, csak ez nincs úgy kezelve. Uh -huh. És a befektetőnek, akinek nem érdeke ez, és éppen azért olyan mértéktelen négyzetméter áron adja a loftlakást, mint hogyha ez egy kis ezer komforttal megáldott lakás lenne, ugye a négyzetméterek árát, az egy lakó négyzetméterre vetített fürdőszoba és konyha négyzetméter, tehát a szükséges plusz, ami drágább, az növelni úgy árulja a, a loftlakást is, ebből kifejezőleg azt mondja, hogy az nem éri meg, és eláll tőle. És nincs rá jelentkező. Én emlékszem, hogy az új laki kislakházakra sem volt jelentkező, igaz, azt se hirdették mm. meg. Tehát mm. létezik olyan hirdetés, olyan rábeszélés, olyan tendenci, mi arról szól, hogy kérem szépen, önnek akár 300 négyzetméteres, 5 méteres belmagasságú lakással lenne, és mi segítünk megoldani a hőszigetelést, meg a fűtés megoldást ezen a területen, ha van jelent. Na most ugye a másik szempont pedig az, amikor a befektetőkről beszélünk, hogy, hogy nekik az az érdekük, hogy minél több négyzetmétert csiholjanak ki a telekből, amit megszereztek, és a ház megvételekor azt ház helynek nézik, ez beruházást képzelnek, ha én is mindig olcsónak tartják a lakókat kivásárolni, mint amennyit keresnek majd rajta. Hogy ne felejtsük el, hogy az építészeknek is az az érdekük, hogy újat építsenek. Tehát az építésztől nem lehet elvitatni, ebben neki igaza van, hogy őt azt szerint jegyzik majd a tőzsdén, meg azt szerint lesz újabb megrendelője, hogy milyen gyönyörűséges új házakat tervezett. És hogy egy gyönyörűséges ház az valóban időtálló-e, az meg ugyanakkor nem biztos, mert euh, hát őt is hogy mondjam, eltartják valahogy. Tehát az, hogyha ő, De ezeknek hogy... a házaknak lehet új helyet találni. Mm, hát Mert nem... ha beépítjük egy ilyen palotát egy olyan ö, ház sorba, ahol, ahol az egyszeren nem illeszkedik, mondjuk utána a Dorzsa György úton van ott, ez a két fölújított épület, ugye ez a szociál irodáza, ház vagy micsoda volt, ami tulajdonképpen nagyon szerintem gusztusosan sikerült megoldani, és mellette van az az ultramodern hüveg. egyiket Prejzidzs Gábori képítestek, igen, másiket az, az a Holland az, a holland. az Na most, Csaphatna. én nekem elvileg nem volna kifogásom azzal a holland épülettel szemben, ha nem ott állna, hanem mondjuk egy megfelelő környezetben. Mert a, a egyszerűen nem illik bele a, a környezetében. <coughs> Ebben nem mennék bele, mert az a ház történetesen Mé Szerintem szerint szerint viszont... érdekes, jó. aki benne lakik, benne dolgozik, az, azoktól már hallottam itt ott panaszt, hogy a belső, hát a, belső ez olyan, meg a meg többi, hogy a igen, mit tudom, én kellett változtatni a, a korlátokon, mert a, olyan alacsonyak voltak az átjárókon a korlátok, hogy az mert embernek csak a, bocsánat, van ez kiesése egy, volt. Egy barnamezős izét fölújítanak, és egy megfelelő parkba, vagy egy kertbe, vagy miben van egy ilyen épület, hát akkor ott él, sokkal, de sokkal jobban él, mint egy ilyen. Szóval én azt mondom, hogy nem, azért nem mennék belemerni ezt a házat, én is érdekesnek tartom, és azt gondolom, hogy egy ekkora rálátásom ott van, tehát, hogy a ö, városliget felül rálátok, megnézhetem, ráadásul nem ö, nő az egész városrésznek a tetejére rá. Én azt, azt gondolom, hogy az elfogadható kategóriában van. Maga nem az épület túlélő is lehet, érdekes is lehet. Én, engem az zavar, amikor a, a, a, a, a hetedik kerületben elkezdenek meg másút elképesztő bontásokat produkálni annak érdekében, hogy megmutassák, hogy ott mennyivel több pénzt lehet csiszol, csinál, csinálni. Rengeteg példát. a Hungária fürdő kontinentál szálló együttes ott pusztul el teljesen, hát a kontinentálból már csak egy pár méternyi fal áll, a Hungária fürdőből, már csak egy homlokzati egység, mert ugyanakkor egy beverli Hills befektető befektetőtársaság arra játszik rá, 15 vagy 20 éve, hogy had romuljon, hadlakjon benne a, a beköltöző, illegális beköltöző, és akkor a hetedik kerületi önkormányzat időnként újabb és újabb utasát, utasításokat ad neki, hogy az életveszélyesek vált részeket le kell bontsa. Mert neki az az érdeke, hogy ott egy két telken egy óriási, vagy három, a beleértve a utca szahatot is, egy óriási üres telke legyen, amit, és akkor úgy fog csinálni, mint ahogy nagyon sokan csinálnak, a Szent Király négy példa, például ahol a Söpmérei Ágost kórháza állt, és nem akárki tervezte, hanem Citter Bart Mátyás, aki az első nemzeti színházat. Arra játszottak rá, hogy le lehessen bontani, hogy a műemléki védelem megcsúszton, ne jöjjön időbe, le legyen állítva esetleg hatalmi szóval, és akkor le lehet a házat bontani, és aki lebontja, az fizet az önkormányzatnak érte pénzt, megtörtént, majd, ha most oda megyek a házhelyre, már egészen más a tulajdonos, mindenki eltett a pénzt, mindenki kaszált, megvan a, megvan a bontás, mindenki jól járt, és a házhely üres. Tehát mi nem azért, még csak nem is azért bontják le a Szent Király négyet és társait, hogy helyre valami más kerüljön. Amikor a Józsefvárosi építkezésekről beszélünk a, a Korvin-szigony projektről, akkor egy megbeszélésen ott voltam, és a projekt vezetője arra kért, hogy jobbra induljak el a város felé. Mondom, miért induljak el jobbra? Mert balra nem ennyi Elindultam balra, akkor jöttem a Mérszul, mert két akkora reformkori ház állott, ami azon a területen azért elég ritka, mint mondjuk a két oroszlán fogadó kávin templomtól balra. Tehát egy udvaros óriási ház, amit lehetne közösségi háznak használni. Ponziónak. Ezek ház. Abszolút persze. Már nincsenek meg. Tehát a, a, a terület fejlesztése az akkor előnyös, hogyha minél több helyet csinálok magamnak ahhoz, hogy építkezzek. Nagyon nehéz ez, mert ugyanak azt se lehet mondani, hogy téglából, kőből építsenek, ha a high-tech, a magas technika, az újdonság sok építési lehetőséget ad, hiszen az is tud jót létrehozni. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ha én építenék most egy új házat, hát én is a, az építészek között keresgélvén egy olyat keresnék, aki, aki olyat csinál, amire ő is büszke, jó is, használatú is, én is otthonosan érzem magam, van a könyveimnek elég hely, csönd van a Szóval ö, a fűtés működik nem akarnék ma én se kizárólag van nekem otthon építette magamnak egy kandalót és ott égetem el, amit akarok de uh, azt mondtam egyik annak idején, amikor a, volt egy kampány, a kéményeket elbontották Budapesten, és, a, és ahol nem hagyta a lakó a kéményt elbontani mert olyan értékes rola, én a kéménye volt, ilyet is tudok, ott a kémény bekötést bontották el, hogy a kéménynek ne kelljen kezelni hogy ennek ne legyen életveszélyes, hogy a kéményt hozták volna és nálam is így történt, hogy a kémint el kellett bottani, meg a kájhát is, és aztán építettünk új kémint az már nem 15 cm-es volt, hanem 25 cm-es belmagasságú, és vártam addig, amíg jön ez a lehetőség, amit le lehetett számítani, hogy a bent lakóknak eladják a társasázakat, és akkor megvettük, és akkor ripsz, ripsz, megépíthetünk egy kondolót, mert hogy azt mondta, hogy mindenkinek joga van elégetni az íróasztalát vagy az iratait valahol. Szóval ez miért ne lehetne az embernek egy kájha, ami elé Mint hogy az én ilyen rögeszmés dolgaim közé tartozik a nagypapa karosszéke szindróma. Amit azt mondom, hogy a nagypapa karosszéke nem csak azért jobb, mint amit most veszek, ha nem akarom bántani a gyáruházláncokat a boltokba, mert e, már bizonyítottan tartós, mert fából készült és nem préselt lemezből, hanem azon kívül, tartós, azon kívül, van, ki van találva, abba ült a nagypapám. Tehát egy, egy, egy kötődésem van hozzá, is. Mm. és, és ö, ettől valamilyen hagyományt viszek tovább, és azt át lehet örökíteni egy egész országra. Egy országnak kutya kötelessége annak ellenére, hogy időnként kataklizmák voltak az országban, tatárok, törökök, oroszok, meg olyan társadalmi rendszerek, ahol a magyarok vagy egymást gyilkolták most önként, és darulva, azt vagy külföldi mondjuk, hogy kutya kötelessége, de az a gyerek, aki ma iskolába jár, vagy gimnáziumba, az ezzel nem szembesüli. A szüleitől erről nem sokat hal. Ne arra, hogy én akit nem akarok cikizni, de aki engem fölhívott, az a hölgy és azt mondta, hogy itt miről lesz szó, kérdeztem én. Hát azt mondja, a, kéne beszélni a rakpartokról, meg volt ott a Blahalózati, a Korvin előtt valami színház, arról is kéne esetleg mondta, mondtam, az a nemzeti színház volt, mondtam, jobb, ha tőlem hajjal, meg mástól nem. Úgyhogy a mm -hmm. ö, helyzet valóban az, hogy a mai ifjúság beleértve az én gyerekeimet, is, akik először kereskedelmi televíziót kapcsolnak be, amikor megnyomják a tévére a gombot, és nem a közszolgálatiak egyikét, az természetesnek veszi, hogy ő a kvízekben olyan kérdéseket kap, vagy hogy egy filmet megállítanak. Bármilyen művész, oszkárdias művészfilm legyen is az. És az, hogy filmkvíz, és akkor kiírják rá, hogy vajon amikor a, a, a, miközben a, a Julia Robertsnak telefon van a kezébe. A kérdés úgy szól, hogy Julia Roberts kezébe telefon. Ide lehet telefonni, mert mindannyian tudjuk, hogy nem az a fontos, hogy ő ezt meg mit figyelt meg a filmben, az a, az a hanem az a, a rendtenetes ami... mennyiségű pénz, ami a telefonálásokon befolyik. Igen. És simán megkérdezik még a magyar televízióban is ilyeneket ma már mert alkalmazkodnak, hogy a, a, a Korda Györgynek mi a keresztneve, György vagy Sári, és aki betelefonál, az ennyit, és a helyes megfejtést, hát őrület. Ma ezek a kvíz kérdések ilyen színvonalon vannak, ma egyébként az egyetlen kvíz sincs szerintem, ahol olyat kérdeznének, hogy ö, vajon kiépítette meg a kupoláját a bazilikának, szóval, vagy, vagy a, a, lehet-e tudni, hogy a reneszánsz mikor kezdődött 1301 be ezzel be vagy 1501 501-be, szóval ilyen kérdés nincsen, pedig érdekes lenne, ha lenne. És ha van, akkor elnézést kérek attól, aki tesz föl ilyet, akkor tisztelet a kivételnek, de az értékszemület kétségkívül iskolában kezdődik, kétségkívül ö, lehet ö, ezért tenni, tehát én 16 év óta csinálom a gyerekek az épített és védett és az építetés és természeti környezetért című pályázatot, amire az ország meg a határokon túli területekről is jönnek az írások, fotók, kézimunkák, makettek, mindenféle, és aztán nyári táborokat szervezünk, a gyerekek kézzel tapintsák azt, hogy mi az érték, amihez kötődniük kell. Ezekből a gyerekekből már lett alpolgármester és építész és mindenféle, és énnek nagyon büszke vagyok és nagyon örülöknek, ki. Csak hát én is fáradok. Szóval azért ezt országosan csak úgy lehetne csinálni, hogyha ö, erre lenne valami pénz és ösztönzés, ösztönzés arra, hogy az emberek adókedvezménnyel kedvezménnyel okát lássák annak, hogy meg, megmentsenek egy házat, helyreállítsák, korszerűsítsék, vagy amit kell. Ugyanúgy legyenek esetleg tervsegédletek, mint a sátortetős, a parasztházak leváltására csinált sátortetős őrület, ami az országba elterjedt, arra volt 100 forintért kapható alap, hogy mit, mit lehet csinálni. Hogy az iskolákban legyenek ilyenek vetélkedők, nem csak az, amit én szervezek. És ráadásul, hát a társadalmi munkát, mert ugye én 1980 Kettőben szerettem volna létrehozni a Budapesti Városvédő Egyesületet, akkor eltelt egy fél év, amire végre lehetett a politikai okokból, úgyhogy most pont 25 éves lesz májusban. És a Városvédők Szövetsége pedig 86 óta van meg, tehát nem mondhatja senki, hogy a civil szervezeteket az arra érzéketlen, szóval, hogy mondjam, túl nagy támogatást, az ilyen dolgok támogatott időszakában szerveztem volna, bizony akkor az ellenzéki szervezkedésnek számított, és meg is róttak értei mintamot, megfigyeltek érte. Ma rendesen. Vagy egyébként minek számít? Már nem Ma, ő, tűrt, tűrt, Tűrtnek <gül> számít, a, a, a, valaki civil szervetetet csinál, és hát attól függ, hogy ki, és milyen szempontból tartja fontosnak előfordulni, hogy még támogatják kis és óriási apparátusvárát. És hát közben rengeteg diszonancia, amit az ember nem nagyon szeretne, hogy ugye itt van ez az egy százalékos kérdés egy százalék, mert a civil szervezeteknek az adóból is adó egy százalék pedig az egyházaknak, mint tudjuk. Most azt kell mondanom, hogy, hogy a civil szervezetek pénze az rendszerint olyan helyekre megy, akik rendelkeznek annyi pénzzel, hogy kampányt csináljanak. Mm. És én nem bántásiból mondom, de hát nyilvánvalóan egy színház, Bármikor be tudja mondani előadás előtt, hogy uh -huh. nekem is ez az alapítvány vide tessék küldön az egy százalékot. Az állatkert bármikor rányomtathatja a jegyre, vagy a Nemzeti Múzeum, vagy bármilyen propagandát ki tud fejteni. Az iskolák, óvodák, helyi gyűjtemények bármikor el tudják intézni, hogy a helyi önkormányzat számára ezek támogatást jelentsenek, hogy a helyi polgára úgy érezze, hogy oda kell adni. Ez nem volna baj csak akkor külön kéne választani. Az igazi civil mozgalom, civil szervezet támogatására fordítható összeget, az állami és önkormányzati működtetési szervezetek támogatásától, mert ugyanis most ez van. A másrészt a civil szervezetek, másik, másik egy százalék az egyház, is rettenetes, ha belegondolok, hiszen a, most ugye én egy kicsit bejöttem, amikor kiderült, hogy a az Esztergomban csináltunk gyerektábort, és miközben a gyerekek teljesen rendbe tették a bazilika környezetét, egyetlen egy beöltözött emberbe se jött ki onnét, azt mondta, hogy köszön, köszönöm, gyerekek nem kértek egy kiflit. Ö, és aztán zavart, hogy a, az Esztergomi papi szemináriumra az antalkormány kormány idején megszavaztak elképesztő mennyiségű pénzt arra, hogy tatarozzák, és a tatarozás gyakorlatilag két éve történt meg és nem, nem használtak el az állami pénzt, majd a következő évben megint kaptak, és most azon húztam föl magam éppen, hogy pénzére árusítják a majorikákat, amiket leszednek a Mátyás templom tetejéről. Amiben ugye az a ciki, mert hogy ezt lehetne árulni, csak nem a sajátjuk. Mert, ha, mert vagy másképp kéne hozzáállni, ugyanis az a Mátyás templom tatarozása, nagyon sokba kerül mindannyiunknak, az adófizetőknek, mert Erdő Péter kielentette, hogy az egyház ez nem tud hozzájárulni. Vagyis a magyar köztársaság adófizetői tataroztatják a Mátyás templomot. A emléki szempontból rendben is van. Az ország egyik fontos műemléke tulajdonképpen. Csak akkor osztozni kéne a bevételeken. Ha szóval ők milliárdos bevételt tesznek szert a belépti diakból, amit a múzeum, amit mint múzeumban belépő turista fizet, a különböző megtekintésekből, egyebekből, amit a házon keresni lehet, és most még a cserepek eladásából is. Én azt gondolom, hogy ezen talán risztelni kéne a hasznon is, és akkor risztelni kéne azon is, amit befektetek a felújításba. Egyébként híve vagyok annak, hogy támogasson az állami emléki felújítást, vagy úgy, hogy ad hozzá pénzt, vagy úgy, hogy elvégez bizonyos munkálatokat, vagy úgy, és ezt nem győzőmeneget hangsúlyozni, hogy elenged bizonyos adókat, illetékeket, és ö, ilyen módon próbál segíteni abban, hogy ez az ország ö, fenntartsa magát. Ez egyébként olyan, mint a barászat is akár. Bor is nagyszerű lehet, ha nincs meg hozzá propaganda, ha nincs meg hozzá az a támogatás, ami a bor hírét elviszi, akkor nagyon nehezen terjed el. És azt hiszem ebben ez az ország mind a saját pofázmányának a rendbetételére, mind az eladható termékeinek a népszerűsítésére tehetne elég sokat. Az érdekelne, hogy mit lehet tenni ebben a mai helyzetben, tehát itt a konkrétan a Budapesti műemlék védelem helyzetéről, vagy műemlék nem védelem helyzetéről, Gondolok, hogy vannak-e biztató jelek, most egy dolog konkrétan eszembe jutott, hogy itt a belvárosi polgármesterek valami valamiféle együttműködésre hogy pedig 20. heted kerül, pont ahol a legtöbb bontás történik. Ö, mennyire lehet komolyan venni az ilyeneket, vagy mennyire inkább propaganda, ö, és egyáltalában vannak-e remények arra, hogy ez a mostani helyzet, amiről eddig ugye szó esett a jövőben, egy kicsit másképpen menjen tovább. Tekintettek Budapest világladosségi helyzetére is. Mindenel kapcsolatban van pozitív lehetőség is, meg rossz is. Azt kell mondanom, hogy a fővárosi közmunkák tanácsát mindenki emlegeti. Én a magam részéről azt tudom mondani, hogy 1982-ben podminski Frigyes nevét elkezdtem forgatni, attól kezdve Városvédő Palaszaténi rajta van a uh, már a még meg nem született Egyesület címerén és használjuk, forgatjuk. Tessék ma megnézni, hogy Palaszaténi ott van a metróállomásokon, mindenütt ott van, Elterjed. Elkezdtek ilyeneket mondani, emlékezzünk rá, hogy föl kell csicsázni a láncidat, mert akkor karácsonykor meg a nemzetközi piacon, de hogy a barna cukros vízgyártónak volt fontos, hogy a láncidat föltegye a saját népszerűsítésére, fölhasználja. A, azzal jönnek, ugye, hogy kell egy új Landmarit Budapesten valami, ami népszerűsítésére, de hogy nincs elég belefektetve a láncidba. Gondoljunk arra, hogy a láncid 50 évvel öregebb, mint a Tower Bridge, és gondoljunk arra, hogy a Tower Bridge-nak mekkora pr -ja van. Hát tessék a láncidra építeni piárt. t Nyugodtan meg lehetne csinálni, és a láncid a világ egyik jelentős objektum, amit mutogatni lehet. Mm -hmm. a, és sok ilyen van, hogy gondolkodni kell, de neki az az érdeke, hogy ő egy újat építsen. Én megszerveztem a... a, a Grafitírtást írtást egy időben, mert hogy a grafitisek vannak nagyon kevesen, de ezzel szemben, ha leültetnek vitatkozni, akkor én ott ülhetek 10 millió ember nevében, ő meg ott ülhet szembe velem annak a száznak a nevében, aki ezt ambicionálja, viszont amit megcsinál, az a többi 10 milliót meg zavarja, és az országnak mocskosság érzetét jelzi, a ad, mint a kutyapisit elejezi a, a tegét mindenütt. Ezzel lehet vitatkozni, csak nem érdemes, mert, mert ez valóban egy nemzetközi ügy, mindenütt kitalálták a vasúti kocsiktól az állomásokig a védőanyagokat, hogyan kell pucolni stb. Na a grafitist én megértem az, hogyha biztosítanak neki egy falat, egy vasúti kocsit, amit megcsinálhat, bevízott, beigazolódott, hiába biztosítottak vasúti kocsikat, ők arra akarnak firkálni, ami, nem, ami, ami tilos. Tehát az, az, az ez nyilatkozatokban elhangzott, ott voltam, tudom. Azt gondolom, hogy most, hogy megint most egy újabb társaság kezdtem mondani, abból járék, hogy akció kell a körült házainak a lemosására. Igaz, mi lemosattuk az Alagútot, az a Szabadságidat egy rádiós kollégával, lemosattuk az Álpád-Fegederem útját, mindig meg kitaláltuk, úgy lehet megcsinálni. Most jött egy akció, hogy a körútat kéne lemosni, rendben van. A Budapest című folyóiratban hosszú időn át közöltünk egy képsorozatot, ahol a nagy a homlokzatai a kapui voltak, hogy látható legyen, hogy mindegyik mocskos. Mm -hmm és nem én határozom meg, mint lakó vagy tulajdonos, hogy milyen kapun megyek be, hanem az aki éppen arra jár a festékes dobozzal. Úgyhogy azt hiszem, hogy a, ez a, a közmunkák tanácsa gondolkodás. A közmunkák tanácsát ugye 1870-ben hozták létre, három évvel Budapest Egyesítése előtt. Ez a szervezet volt hivatva fejleszteni a várost és összehangolni a kormányzók, kormányzati. Budapest olyan, ami ember. Hát a kormányzati a... És, a, és a városi érdekeket. Manapság nem a városi és a kormányzati érdekeket kell összehangolni, hanem a városi és kerületi érdekeket, mert minden kerületen van egy, kerületben van egy kis királyság, mert 1990-ben az erő és ellenerő elve alapján ugye az előző rendszert, a pártutasításos rendszert felborítva létrehozták a 22, majd Csorogsár, különváros. város. 23 saját önkormányzatot, a király utca, páros és páratlan oldal a két önálló település. Mm. És ezt kezelni sok szempontból nem lehet. Lehetne úgy, hogyha a város egyben lenne olvasztva, de hát ez kinek érdeke ma, hiszen annyi hatalom van, annyi pozíció, amiket mind önként és megszüntetni egyik pártól sem lehet elvárni. Mm. Tehát ez... Erre szoktam mondani, hogy a se hittük, hogy az oroszok kimennek, aztán kimentek. De, de ez, hogy, hogy ez meg fog változni, ebben most én nem látok elég jól. Azt, hogy a, nem látok perspektívát, azt, hogy Juharos Robert Fideszes képviselő rávette a a belső kerületeket, hogy szövetkezzenek egy, ők úgynevezett, nem tudom, közmunkatanács alapítvány, vagy ilyen fedélszervezet, tehát, hogy nem a várost hangolják össze, hanem a saját működésüket, ezért nem tudom, mennyire fog nekik menni, de mindesetre az egész városról nem szól, és hogyha nem szól az egész városról, ez azért baj, mert itt az elmúlt 50 évben nagyon sok minden történt egész város gondolkodásban, tehát gondoljunk arra, hogy a Pest, a falal körülvet Pest, a belváros volt a negyedik kerület. Ugye 1-2-3 volt Buda, a legkisebb pesti kerület száma 4-es, az volt Pest. És 50-ben, amikor az várost egyesítették a környező falvakkal és városokkal, egykoronáló városokkal, akkor a legnagyobb munkásváros Újpest kapta meg a 4-es számot annak érdekében, és a Lipótváros ötösét terítették rá a Pestre, a belvárosára is, hogy a munkáskerületeket előbe vigyük. Na most leszakadhatna ugyanúgy pest meg a többi külső városrészt, csak éppen akkor, az 50-es években őket fejlesztették, beléjük ment a pénz, és ez a pénz nem ment bele a régi Pestnek, az, a tízkerületnyi Pestnek a karbantartásába a fejlesztésébe, a helyreállításába. Tehát most azt mondani, hogy másképp gondolkozunk a külterületeken, és másképp gondolkozunk a belterületen, lehet, csak közben azon is, akkor is elke, akkor el kéne számolni azon, hogy innen mennyi pénz ment el, oda, onnan mennyi pénz ment uh -huh. ide. Miért történt az, hogy az emberek a városból kényszerűen kiköltöztek a lakótelepekre, amelyeket városokban építették föl, és aki külső város részben lakik, attól még érezheti magát lokálpatriótának Budapesten, uh -huh. hogy nem megy megyét terembe, hanem az október 6-a utcába, mert arra gondol, hogy ott van a... mert az, is a, az a város is az övé. Tehát ezt a lokál patriotizmust úgy elterjesztene, hogy mindenki azt gondolja, hogy a lakótelepi lakás a környékén is kell valami gonzónak lenni, valami élvezetesnek, valaminek, ami széppé teszi az ott élést. Addig az ideig, míg a lakótelepi lakások egyáltalán fennmaradnak. Másrészt magáénak érezze a Dunaparthoz közelebb eső területeket, a belvárosokhoz közelebb eső területeket, mert érezze, hogy ott van a város múltja, ott lehet sétálni, ott van az érdekes, a színes, a változatos, és ne arra törekedjenek, hogy azt a változatos érdekes lesöpörve olyan újakat építsenek föl, amelyek megint ugyanúgy elahulnak majd, mint a lakóterepek. A csomó építész megalkuvásával, pénzkereseti lehetőségének biztos. biztosítása. Nem tudok, a, a műveltségi kérdés indít az iskolából, de nagyon sok összetevője van ennek a kérdésnek, és azt tudom mondani, hogy, hogy lehet vádolni az embert nosztalgiával mindenki, aki erről beszél, de ez nem az, ez egy logika. Egy logika, aminek alapján Prágát az szokott lenni a példa, és az összes Csemorva várost és szlovákiai városokat régrendbe hoztak, mire mi ezt tértünk. Tehát még Magyarországon még mindig arról van szó, hogy hol vannak lőnyomok a házfalakon. Még mindig arról szól, hogy nincs egy használható lift, mert nem oldották meg a szerkezetét, vagy ahol van ott már onda, meg kicserélték az egészet. Hogy nem oldották meg a vakolásokat, a tetők helyreállítását, a város, a Hogy meg lehet csinálni büntetlenül azt, hogy az Andrási út 25-öt az operaházzal szemben valaki megveszi. És addig sakkoz vele, míg ott rohad üresen. És hány ilyen ház van a új mellett, egy uh, Pollák Mihály, a Nemzeti Múzeum építője által egy tervezett ház ott áll üresen, Isten tudja mióta. Szóval lehet büntetlen elrohasztani a várost üzleti okokból, hogy majd csak összedől az valahogy is. És lehet fejleszteni úgy, hogy az teljesen idegen a városi szövettől. Lehet. Csak ö, akkor ez egy másik város lesz, akkor el kéne másképpen nevezni, akkor nem őriz hagyományt, és azt hiszem, hogy olyan család, ahol nem őriznek hagyományokat, nincs múltja sem a családnak, sem az országnak, ott, ö, ott nagyon nehéz élni. És egyébként ezt, hogy nincs család, nincs múlt, ezt ö, befizettünk egyszer egy, egy turista útra Izraelbe. Ott az ember ez gyakorta hallja, hogy nincs neki nagy szülője. Mm. Mert hiszen azok, akik oda kerültek, azok a nagyszüleiket, meg a szüleiket milyen gyakran elpusztították itten, Európában. És ö, furcsa dolog egy új világot felépíteni, hogy nincs, ö, meg a nagypapak arosszéke, hogy úgy állni tovább, hogy nincs csak, ami a zsebemben elfér. És én borzasztó szomorú vagyok attól, hogy a ma gyerekei a kereskedelmi televíziótól és a hamburgertől és a nemzetközi cukrosban, barna víztől csak egyen formát tanulnak hogy a, a megjelent, az, az döbbenetes volt, mikor a fekete csomagolásos negró cukor mellett megjelent a piros csomagolásos negró cukor, és kiderült az, hogy a sportszelet létezik másképpen is, tejcsokoládéból a balatonszelet. Hát szóval az alapvető hagyom, ahelyett, hogy lett volna egy másik szelet, amit nem balatonnak innak, hanem velenceitónak, a Balaton balatonszelet változott meg, szóval sose értem, hogy miért nincs bennünk annyi tartás, hogy a hagyományainkat megőrizzük, tartsuk, és még úgy is belefér, hogy ebbe bejön a külföldi tőke. Egy nagyon fontos mondat volt egyszer számomra Angliában, mert anyám öreg barátnője már elhunyt. egyszer azt mondta nekem, mert ugye a beköltöző, a bebíró az mindig sokkal otthonabb van, hát a helyi történészek majdnem mindenütt az országban, oda beköltöző emberek nem helyben születettek, azt mondta, hogy képzeljem el, most írja lap, hogy arabok megvették a Dorchester Hotelt. És én, akinek ez semmi közéig ránéztem, ez most már legalább 30 éve történt, azt is elviszik? És az az igaz. Tehát, ha elviszik, amikor bemegyek, és ott van nekem Londoninak a Dorchester, Dorchester Hotel ugyanabban a hangulatban, ugyanolyan hagyományokkal, akkor az, hogy ki finanszírozza ezt, kinek a haszna, amit más az az, az állam is. megadóztat Igen. egyébként akkor az másodlagos szempont, és én nem bánnám, hogyha beáramló tőkétől javulna a dolog, az nem helyes, hogyha beáramott őke arra használja a Magyarországi épületállományt, hogy azt kiürítse, az öldmezős beruházás helyének, nézze, ráépítsen, mm. és a teljesen, teljes uniform is behozza, és, és euh, sajnos ez már úgy is megnyilvánul, hogy és erre van példa a tőzsdepalota, amit euh, nem téveztem össze a televízióval, hanem a tér sarki házról beszélek, és a, az a ház, ami most újonnan épült mellette a Ö, az Elizélt Palota helyére, a Vörösmati téren, tehát két házra egymás mellett, vagy a Spenótháznál, vagy a Borkó épített ö, ö, divagcsarnok esetében majdnem mindenütt a magyar építészek egy franciával találkoznak, akit aztán fog. És a Nagyenyed utcai házak a 12-i mm. ott is hiába tevezte meg a magyar építész, a befektető hozza egy franciát, aki azt felülbírálja. Mm. És ezek az épületek attól lesznek nemzetköziek, attól lesznek kevésbé szerethetők, mert a befektetőnek is az az érdeke, hogy valaki olyan tervezzen oda valamit, akinek ahhoz semmi köze, nincsenek hagyományai, mm. csak önmagában valósítja meg, meg a beruházó elképzeléseit. És így bizony el fogjuk veszíteni a hagyományainkat, és a város nagyon sok, esetleg nagyon korszerű és nagyon használható dologból fog állni. Csak éppen azok a hagyományok, amire támaszkodhatna akár a mi akár a gyerekek, akik tanulni szeretnének, nem lesz mire. Ezzel kell ma befejezzünk a műsorunkat rá, de mi de egy nagyon rövid információt még szeretnék kérni. Nem sokat beszéltünk a városvédő egyesületről, és túl sokat most nem is lehet róla mondani, de aki kapcsolatba akar vele kerülni és segíteni akarna, hogy teheti ezt meg. Hát egyrészt is és utca 14-16 most a lebontott útörőáruházról szem, szemben, ott az útörőáruház helyén építkeznek, szemben van egy üzlethelyiség, két üresen maradt, ugye a befekt központok elpusztítják a belvárosi üzleteket. A két két sem maradt üzlethelyiség között van az Egyesület egy aránylag tiszta portállal, ott vagyunk elérhetők. Ott vannak a kiadványaink, ott vannak a programjaink hozzáférhetően, amíg még ott leszünk, amíg nem kell költözni onnan is. És hát van www.városvédő.hu, és elérhető ez a társaság, és én alig várom, hogy legyenek olyan lelkes, újak, fiatalok, akik a kezdeményezőktől, a 25 évvel ezelőtt kezdeményezőktől a stafétagodat átveszik, vagy legalábbis sajlandók vinni egy darabig és a modern gondolkodás, tehát a számítógépes, az internetes kapcsolat teremtett, és ami az ilyen másokkal kevésbé érdekelnek a lehetőséget segítenek megteremteni, hogy a fiatalok számára is vonzó legyen ez a csapat. Köszönjük szépen, Ádi Mehethörte, Kolundzsi Gábor és Bányai Géza. Búcsúzik, két hét múlva hallhatnak minket ismét. TV Rádió FM 98 Az emberi hang Krétakör Disputa a cselekvés művészetéről a műsor alatt véleményükkel hívanak bennünket a D89 es számon. Boldogságot kívánok a kedves rádió hallgatóknak, Lakatos Gyula vagyok, mai Krétakör műsorunkban ismét egy nagyon fontos témához kanyarodunk vissza, hiszen a környezetvédelemű ügye lesz ma is a témánk, és hát ugye volt máról műsorunkban erről szó, és hát ez egy olyan terület, ami mindig érdekességekkel szolgálhat. Számomra, megmondom őszintén, a mai műsor témája is érdekességgel fog szolgálni, mert az elmúlt hetekben megismerkedtem egy olyan programmal, amire nem is gondoltam, hogy ilyen létezik Magyarországon, de örömmel veszem, és hallottam, hogy létezik. És ezt a témát fogjuk körbejárni, és Természetesen kíváncsiak vagyunk az Önök véleményére hozzászólására, és kérjük, hogy ha van, akkor ezt tegyék meg, osszák meg velünk gondolataikat, hívhatnak minket a 489099-es számon, illetve a 0630 228 98 00 telefonszámon, melyre SMS-t is küldhetnek. Természetesen továbbra is itt van állandó beszélgető és műsorvezető társam Bányai Géza, és egy kedves vendéget is üdvözölhetünk a műsorban, és Zsurát, aki a követnek a munkatársa, ő majd is fogja mondani, hogy ez a követ, ez mit jelent, és amiről még beszélni fogunk, az pedig nem más, mint egy olyan program, aminek a címe keresük 2008 Zöld Irodáját. Hát először is azt szeretném, kedves Zsúrja, üdvözlünk itt szeretettel, Mond már el nekünk létszörös, hogy mi az a követ. követ az a Környezet Tudatos Vállalatirányítási Egyesületnek a rövidítése. Ahogy a nevünkben is benne van, mi felelős vállalati működésre próbálunk vállalatokat ösztönözni. 1995-ben jött létre, és akkoriban vállalatok hozták létre ezt az egyesületet. Jelenleg is tagvállalataink vannak, 83-an. 83 cég van, igen, aki 83. veletek ilyen értelemben kapcsolatban van. Igen, igen. Keresjük 2008 zöld irodáját, én kaptam egy ilyen belső hírlevelt itt a CIVI Rádiónál, hát ez nekem nagyon megtetszett, megmondom őszintén, és te vagy ennek a projektnek a vezetője. Igen. Mióta megy ez a program? Ezt a program volt 2007-ben is kerestetek valamit, meg előtte is kerestetek valamit? Ez a program 1999-ben indult, az akkori munkatársak azért kezdtek el ezzel a témával foglalkozni, mert találkoztak egy elég megdöbbentő adattal, amikhozzá arról, hogy a világ összes környezeti kibocsátásának kb. 90 ö, bocsánat, kb. 40 át irodák teszik ki, ami elég nagy mennyiség, ahhoz képest, hogy a legtöbb embernek a tudatában az ipar áll felelősként a környezetvédelemi problémák mögött. Tehát emiatt elkezdtünk foglalkozni ezzel a, ezzel a zöld iroda programmal, Megpróbáltunk kidolgozni egy, egy olyan rendszert, ami lehetőséget biztosít arra, hogy a mindennapi munkavégzésünket kevesebb környezeti terheléssel végezzük, illetve hogy a munkatársak egészségére, közérzetére is odafigyeljünk, tehát itt nem csak környezetbarátirodáról, hanem környezet és emberbarátirodáról van szó. Elkezdtük összegyűjteni azt, hogy milyen kibocsájtásai, milyen káros hatásai lehetnek az irodáknak, és hogy arra milyen megoldásokat lehetne találni. Ezt egy könyvben is összegyűjtöttük, ezeket a, ezeket a hasznos információkat, tanácsokat. Ez a Zöld Iroda kézikönyv nevet viseli, ez a elég terjedelmes könyv, ami 2004-ben már második kiadásban jelent meg. Ez belső használatos, vagy bárki számára hozzájut, tehát mondjuk... Könyvesboltokba, vagy, vagy ilyen? Ezt nem tudom, hogy könyv. Talán egy-két könyvesboltban lehet kapni, de igazából a holnapunkon lehet megrendelni. Ez a www.covet.hu. Ez és bárki számára hozzáférhető, persze. Engem meglepett az, amit mondtál, hogy nem az ipar az egyik fő, hanem 40 százalék. 40 százalék, 40 százalék 40 körülbelül. Ez miből tevődik össze? Mi, mi, mi, mi, mi, mi az a 40 százalék, amit egy iroda vagy irodaház, irodaházak szennyeznek? Hát a leghangsúlyosabb szerintem az energiafelhasználás lehet, hiszen egy iroda iszonyatos mennyiségű energiát használ fel például az elektromos berendezések üzemeltetése révén, vagy a hűtés-fűtés, ami ugye a dioxid kibocsátást közvetve generálja. De ugyanúgy van szennyvíz kibocsátása egy irodának. Rengeteg papírt használ fel egy iroda Sőt, veszélyes anyagok is elég nagy mennyiségbe képződnek, hiszen rengeteg fénymásuló patron vagy nyomtató patron kerül ki egy irodából. De az akár legapróbb irodaszereket is idevehetjük, hiszen ezek is mind rengeteg műanyagot tartalmaznak, ragasztóanyagokat. Az iroda bútorzata is nagy mennyiséget képvisel, ha például hulladékká válik egy teljes irodaház bútorállománya. A, amikor javaslatokat próbálnak tenni az irodák számára, akkor ezek új technológiák bevezetését, vagy pedig új eljárásokat jelentenek inkább. Két Tehát csoport. a munkázoló hozzáállásnak a más. Mind a kettő. Magyar. Két csoportban lehet ezt osztani. Már azzal is nagyon nagy eredményeket lehet elérni, hogyha egyszerűen megváltoztatják a dolgozók a viselkedéseiket. Tehát felvesznek egy rutint, és mondjuk minden ebédszönetre kikapcsolják a monitorokat tehát nem csak egy képernyő, kímélőt tesznek mögé, hogy ugyanannyi energiát fogyasztva fényképek fussanak a monitoron, hanem ki is kapcsolják azt. Ez nagyon jelentéktelennek tűnik, de éves szinten, és nagyobb cég esetében ez, ez igenis jelentős energia megtakarítást jelent. Vagy hogyha a dolgozók elkezdenek tudatosan odafigyelni arra, hogy a fűtést és a ütést lehet szabályozni. Tehát nem az van, hogy kinyitják az ablakot, hogyha túlságosan melegük van, hanem lente csavarják a radiátorokat, vagy a légkondicionáló berendezést nem döngetik mondjuk 20 fokra állítva nyáron, és közben fel vannak öltözve, hanem egy optimálisabb 24 fokra veszik. A modern irodázak, és ez kapcsolódik egy kicsit az előző műsorhoz is, itt szóba kerültek ezek az új irodaházak. Nem csak a stílusokban lognak nagyon sokszor ki a környezetükből, Budapesten, hanem olyan technológiával épülnek ezek a modern házak, amikor végül is egy beton falak által határolt, egyszerű szerkezetről van szó, ami ráadásul általában nem nyitható ablakokkal látnak el, vagyis nem látnak. Hát, tehát egyszerűen csak küvek falai vannak, és mindent hűteni kell, elektronikusan működtetik a, a légcserélést és a fűtést is, és ö, vajon kiterjed-e a figyelem arra már az építést megelőzően, hogy olyat tervezzenek, ami, ami lehetőség szerint ö, ö, minimalizálja az ilyenfajta igényeket. Hisz nagyon jól tudjuk, hogy régi épületekben azért vannak ilyenek is, ahol megfelelő falvastagság, méretek, stb. vannak, Ö, például nincs szükség ö, nyáron légkondicionálásra, mert kellemesen ö, mondjuk hűs sem marad a levegő, és a téli fűtés sem kerül annyiba adott esetben pláne egy jobb is helyismeret. Én örülök, hogy ezt felhoztad ezt a témát, mert én is akartam, mert elárom a kedves hallgatóknak, hogy az egészával mi szoktunk sokat sétálgatni és hát ugye akkor megnézzük mindent, és van nekünk egy kedvenc ilyen irodaházunk, hát nem nevezem meg, hogy hol, meg egyéb, de hát ott is az van, hogy nem áll másból, mint vasból és üvegből, és maga az egész épületnek a megjelenése olyan, hogy amikor arra járunk, egyből mindig, mindig elmondjuk, hú, hát, hát hogy lehet itt dolgozni benn? Tehát, hogyha valaki bemegy, mondjuk, mondjuk érdről jár be, ahol kicsit kertváros, meg mit tudom, és bejön egy ilyen épületbe, hát egyszerűen Legalábbis nekünk az a véleményünk, érzésünk, csak kívülről látva, hogy itt elmegy az ember életkedve. Hát én ismerek olyat, aki ilyen bankházban dolgozik, ami, ami nagyon, mondjam, híres épületlet, az Andrássy útra nyílik, és azt mondják, hogy akik ott dolgoznak, hogy bent dolgozni, rossz érzés. Tehát maga a kívülről csinos épület, az belülről szűk, alacsony levegőtlen, vagy ez az állandóan keringtetett levegő van benne egész egyszerűen embert próbáló hosszú távon. Én még annyit tennék hozzá a Géza kérdéséhez, hogyha már, már még hozzá hogy például nektek ez a program, az egész cégprogram, nem közökképpen kép az az iroda, hanem az egész. Van olyan is, hogy ti tudtok arról, hogy XY cég itt és itt építkezik, és már akkor javaslatot tesztek, hogy ne ilyen legyen az az irodaház? Akkor az első kérdésre válaszolnék. Hát igen, sajnos eléggé elenyésző még azoknak a beruházásoknak a száma, akik már a tervezésnél figyelembe veszik, de szerencsére már van rá példa. Én úgy tudom, hogy már van készen is ilyen irodaház, és épülőben is van már talán egy-kettő, de, de tényleg ez még minimális mennyiség. Azok a vállalatok, akikkel mi dolgozunk általában, hogyha új beruházásba kezdenek, akkor egyre gyakrabban veszik ezt figyelembe. Nem csak azért, mert ők annyira nagyon környezettudatosak, hanem mert energetikai szempontból is logikusabb és gazdaságosabb egy olyan irodát hát megtervezni, ami lehet, hogy egy kicsivel többe kerül, vagy akár többe, sokkal is többe kerül, de hosszú távon alacsonyabb költségekkel üzemel. És az sem utolsó dolog, hogy a munkatársaknak a közérzete, egészségi állapot, a milyen hosszú távon, hiszen ezek is jelentős költségeket tudnak képezni egy betegeskedő munkatárs. Márpedig az, hogy az ilyen intézetekben, ilyen intézményekben dolgozó emberek megbetegesznek, ez egy tudományos tény. Tehát ez a betegépület szindróma, ez már ismert és alátámasztó dolog. Mit tudtok ti tenni ilyen esetben? Tehát ilyen esetben, ha van egy ilyen irodaház, van ez a beteg iroda, vagy mit tudom milyen, milyen szindróma, akkor ti megkeresitek ők, megkeres az a lényeg, hogy létrejön egy kapcsolat, Mit lehet, úgymond szerintem egy alapból elszólt dorgon javítani lehet, vagy lehet egy, tényleg egy nagy karbantartást, ami megváltoztatja az egészet? Vagy eleve ez az üveg-vas kompozíció, ez már eleve el van szúrva, és tényleg csak itten úgymond tüneti kezeléseket lehet végezni? Hát szerintem inkább ez a második verzió. Az igaz, tehát egy ilyen nagy komplexummal már túl sok mindent kezdeni alapjaiban nem lehet. Viszont lehet javítani a, a színvonalon. Tehát erre is vannak megoldások, de, de nyilván ezt sem gazdasági okokból, sem iszerűségi okokból nem lehet kivitelezni. Tehát azt megjavítani és környezetbarátát tenni azért már nem lehet gyökeresen megváltoztatni egy ilyen módon üzemelő iradát. Ez általában probléma is szokott lenni Például ez tipikusan jönni, hogy nem lehet szellőztetni az adott irodában, nem lehet ablakot nyitni. De vannak apró praktikák, amivel mégis kellemesebbé lehet tenni a, a légkört. Például, hogyha mondjuk a nyomtatókat külön szobába rakják, és nem a dolgozókkal vannak egy, egy légtérben, vagy hogyha. És az miért környezet barát? Most inkább a dolgozók szempontjából ja, dolgozó. értettem a, ezt, igen. igen, tehát akkor az, a fénymásolés nyomtatógépekből folyamatosan kipárolgó káros anyagokat, akkor nem közvetlenül szívják be a dolgozók, hanem akkor az egy másik szobában van. Tehát ez egy kimutatott tény, hogy a fénymásolók, meg egyebek anyagokat mm. bocsájtanak ki. Igen. Egy dolgozó... A lézeresek fölön. A lézeresek. Mm. Ezt a dolgozók például tisztában vannak ezekkel? Mi a tapasztalat? Nem. Hát általában nem, nem. Mert én se tudtam. Megteheti egy dolgozó, hogy ezt, ha tudatába jut ennek, akkor, mit tudom én, beír a, a vezetőségnek, hogy ez is ez, és a egészségemre való... Hát uh, elvileg nem elős... nagy dolog, mert csak szellőztetni kéne, csak egy olyan Igen. helységben, ahol nem lehet igazán jól szellőztetni, ott ez probléma, mert ugye... Meg mit tudom, hogy mik keletkeznek jön. ilyenkor. De és én például egy dolgozó vagyok, egy és beteg leszek valami miatt, és kimutatják, hogy lehet, hogy emiatt van. én követeletek kártérítést, és hogy számomra nem biztosítottak megfelelően. Szerintem ilyen még Amerikában sem volt. De általában ezeket a kezdeményezéseket, hogy javítsuk az, az irodáinknak a levegő minőségét, ezt általában a dolgozók szokták kezdeményezni, és a mi tapasztalataink szerint támogatják ezeket. Mm -hmm. És ti is adtok ilyen javaslatot ezeknek a cégeknek, akikkel kapcsolatban vagytok, hogy, hogy ez is ez a hiba van, és ez is ez, ez válthat ki. Most legyen akár fénymásoló, vagy ez, vagy az, és akkor ők erre mit lépnek? Hány százalékban találtok értő fülekre, illetve elutasító fülekre? Minket azok keresnek meg, akik tenni akarnak? tehát általában megteszik, amit lehet. Nyilván vannak kategóriák, vannak olyan dolgok, amik azonnal megoldhatóak, mert nem kerül pénzbe, vagy mert könnyen megváltoztatható szokásról van szó. Vannak olyanok, amik hosszabb kampányt igényelnek, tehát mondjuk a, azt, hogy a mosdókban kapcsolják le a villanyt, vagy az öltözőkben kapcsolják le a villányt a dolgozók, akkor lehet, hogy azt nem fogják egyik napról a másikra megvalósítani. Lehet, hogy ki kell mondjuk plakátolni a villanykapcsolókhoz, vagy akár elmondani egy képzésen, hogy mától kezdve mi szeretnénk odafigyelni erre, és lehet, hogy csak két-három hét után valósul meg. És vannak nyilván olyan dolgok is, amik nagyobb beruházást igényelnek. Például, hogyha mondjuk egy kevesebb energiát fogyasztó irodai berendezést kell megvásárolni, akkor azt lehet, hogy nem tudják azonnal megvalósítani, mert ahhoz már vezetői döntés kell, ahhoz pénz kell. Tehát kategóriák vannak. De a könnyen megvalósítható dolgok, azok gyorsan vezethetnek eredményre. Ez a követi nem ez egy egyesület. Ennek főleg kik a tagjai? Főleg vállalatok. Tehát ez egy speciális civil szervezet, mert ugye igen, igen. ennek nem civilek a tagjai, hanem végül is ilyen értelemben ugye jogi személyek. Akik... Igen, És hogy, hogy ez jelente -e valami hogy mondjam, valami más viszonyt a világgal, ha a többi civil szervezethöz hasonlítjuk. Jobban, könnyebben tud érvényesülni, vagy valami hasonló? Hát ennek megvan a jó és a rossz oldala is. Mi azt tudtuk magunkról mondani, hogy mi megoldásokat kereső zöld szervezet vagyunk. Tehát mi, mi próbálunk segíteni, és nem elítélni egyből azt az adott vállalatot, amelyik teszem, azt környezetet szennyez. Tehát ez ebben nyilvánul meg leginkább a másságunk. Az, hogy mégis civilek vagyunk, ez, vagy az, hogy non-profitok vagyunk, ez viszont ott jelenik meg, hogy az Egyesületnek a bevételeit mi próbáljuk visszaforgatni akár egy új program kidolgozására, és annak a terjesztésére, népszerűsítésére. Ez lehet Zöld Irodához hasonló program, vagy lehet egy, egy eszköz, egy új környezetmenedzsment eszköz tehát ezeket próbáljuk terjeszteni, kidolgozni másrésztről, olyanokat próbálunk hozzájuttatni ezekhez a dolgokhoz, akik nem tehetik meg, főleg kkv vagy akár civil szervezetek, más civil szervezetek. Te ilyen alapon mondjuk támogatnak más civil szervezeteket is, akik, akik mögött nem állnak vállalatok, például. Hát a támogatás, az lehet, hogy nem a legjobb szó, úgy támogatjuk őket, hogy a számukra például egy konferencián kedvezményesebb, vagy ingyenes belépést biztosítunk. Uh -huh. Vagy ö, számukra egy képzést, vagy akármilyen tudatformálást ö, olcsóban biztosítunk. Tehát ezt így kell érteni. Uh -huh. Mert a maga az Egyesület tulajdonképpen olyan programokat csinál, amik uh, fizetősek, mert hogy ezt úgyis vállalatok veszik igénybe. Most arra vagyok kent, hogy ez a, a non-profit tevékenység, ez tulajdonképpen hogyan valósul meg, ma azért akinek vállalatok a tagjai, úgy gondolom, végülis emberek csoportja Igen. hozta létre. Ők egy kicsit máshogy gondolkoznak adott esetben, mint a, a civil-civilek. Bár ez valami furcsa kell Nem szólhatnak bele, hogy nem most figyelj na, a Nem határ... úgy értem, hanem ha, ha nem? Hogy, hogy, hogy, hogy hát egy üzletembernek mindig üzletiesebben megy a gondolkodása. És az üzleti világban ez teljesen normális, természetes. Tehát amikor üzleti part partnerek számára jelenik meg egy ajánlat vagy szolgáltatás, és annak ára van, ez nem hiszem, hogy ez valójában problémát jelent. Kérdés, hogy egy ilyen különleges helyzetű ö, ö, vállalkozás, mint, a, mint ez az Egyesület, ez hogy áll ehhez a kérdéshez? Hisz nyilvánvalóbb a vállalkozás szöbből az esetben talán nem is korrekt. Ahogyan az előbb is említettem, mi úgy próbáljuk ezeket megválni, természetesen ezek a programok, a vállalatoknak nyújtott szolgáltatások pénzbe kerülnek, hiszen nem önkéntességről van szó, hanem, hanem egyesületi létről. És a civilségünk abban nyilvánul meg, vagy a non-profitságunk, hogy az, a tőlük, tehát aki képes ezt megfizetni, a, tehát ezeket a bevételeket próbáljuk visszaforgatni új programok kidolgozásában, illetve kisebb Részbé, ö, tehetősebb rétegeknek a támogatásában, mint a kkv vagy más civil szervezetek. Uh -huh. De konkrétan tud mondani, egy mostanában mondjuk mivel foglalkoznak? Hú, hát ö, elég sok rétű a tevékenységünk, nagyon sok program fut nálunk. Most fő vonalban ez a zöld Iroda program van, de vannak különböző pályázataink, amiket megvalósítunk. Vállalatok számára pedig folyamatosan szakmai, mindenféle tudatformálással, képzéssel kapcsolatos programunk van, környezetmenedzsment eszközöket terjesztünk, az életciklus elemzéstől kezdve stakeholder feltérképezésig. Tehát nagyon sok rétő dologgal foglalkozunk. A, ezek a szolgáltatások, amiket önök nyújtanak, ezek a tagvállalataik felé vannak elsősorban, vagy pedig, vagy pedig ezt tulajdonképpen igénybe veszik mások is. Elsősorban a tagvállalatainknak, mm. és uh, van példa arra, hogy uh, olyan vállalat is igénybe veszi ezeket, aki nem tagunk. Tehát bárki számára. Miért még rátérnénk erre a programra, tehát ez a keresjük 2008 zöldira az a programját, én visszatérnék még itt én általánosabb dologokra, ami engem nagyon el. Többször is említetted azt a szót, hogy tudatformálás. Én most két kategóriára szeretném a gondolatémat osztani, hogy van egy technikai, javaslati lehetőség, hogy ugye ti meglátjátok, hogy aznak a cégnek milyen a működése, és akkor mondjátok azt, hogy például technikailag, hogy a másolókat ide tegyék, oltsák le a villant itt, vagy vagy. Mit tudom én, még hányféle ilyen, ilyen gyakorlati tanács van, és akkor van úgymond a tudatformálás. Ami azt jelenti, ugye, hogy, hogy előadások képzéseket tartotok. Arról, hogy környezet tudatosabban kéne működni. Na most engem két kérdés. Ennek az aránya ez körülbelül milyen? Mennyi a mondjuk egy száz százalékhoz viszonyítva, mennyi a gyakorlati tanács, és mennyi az elmélet úgymond tudatformálás? Van itt egyáltalán különbség? Vagy lehet ezt, ezt mérni, hogy számotokra több a gyakorlati tanács, hogy ide rakják, odarakják, vagy a, az embereknek, a dolgozóknak a gyakorlati képzése, hogyha visszajött a klotcsóról, akkor égyszeres és már a villanyt? Szerintem a szorosan összefügg. Tehát a, a megvalósítás ez nem fog menni hosszú távon, anélkül, hogy ez a tudatokban, ez a fejekben ne lenne lenne a helyén. Tehát mindegyik programunkhoz el, nélkülözhetetlen az, hogy a dolgozók, illetve a vezetőség elkötelezett legyen. Tehát szerintem nem lehet külön beszélni a két ö, dologról. Tehát van egy vállalat, mondjuk dolgozik száz ember, abból, hogyha mondjuk ötven ember otthon nem oltja le a villanyt, ha egyik szobából átmegy a másikba, akkor az miért fogja leoltani a munkahelyen, hiszen nem is az én pénzem, nem én fizetem címmel, azt mondja, kit érdekel? Én ezt a másik oldalról világítanám meg inkább. Tehát, hogyha egy vállalat azt szeretné, hogy az ő dolgozója környezettudatosan viselkedjen a munkahelyén, akkor, akkor egy kicsit próbál a tudatára hatni, és próbálja elérni nála azt, hogy haza is vigye ezt. Tehát a vállalattól kellene, hogy hazavigye az adott dolgozó, hogyha ez nincs meg benne alapból. Inkább ez a jellemző, hogy erre... Erre szeretnének a vállalatok törekedni. És amikor nektek ilyen elméleti előadások, oktatások vannak, akkor tulajdonképpen ez a tudatformálás erről szól, hogy beszéltek ilyen, ilyen dolgokról, tehát környezetvédelem, például kapcsolva a villanyt, mert energia, meg egyebek. Ez nyilván függ az adott vállalatnak az arculatától, hogy náluk milyen, milyen aktuális problémák lehetnek. Tehát általában beszélgetünk a, a dolgozók a őket bevonni, és ez egy interaktív képzés tulajdonképpen. Bevonjuk őket abba, hogy jelenleg az ő életükben milyen környezeti problémákkal találkozhatnak. Például túlnépesedés, dugók vannak, nem jó, nem jó például a víznek a minősége a lakóhelyükön. Tehát az életükből vett problémákat próbáljuk összegyűjteni és aztán tágítjuk a kört, és megnézzük azt, hogy az adott vállalatnál milyen környezeti problémák vannak, ezek hol vezetnek globális szinten. Ez mérhető olyan szinten, hogy ez budapesti vagy vidéki cégek, vállatok használják ki ennek a lehetőségnek az előnyeit? Tehát ez egy országos egy, program. Ez egy országos, tehát az Egyesületünknek országszerte vannak tagjai. És honnan érdeklődnek a legjobban nagyvárosok, kisvárosok, falvak? Van erről valami? Hát nyilván a, az, mely, mely, az, mely az országnak érzi? környezet tudatosabb. Ezt így nem lehet szépen kategórikusan kijelenteni, mivel mi elsősorban a vállalati vagyunk kapcsolatban, mi csak azt tudjuk felmérni. Vállalatok meg nyilván inkább Budapest környékén vannak, illetve a nyugati régióban. Hát euh, mielőtt átérnénk, erre konkrét programra ugye, keressük 2008 zöld irodáját, egy kis zenei pihentetőt javasoljuk a kedves hallgatóknak, majd folytatásként fogunk telefonos interjút ö, beszélni egy ö, hölgyel, aki ennek a programnak, ugye a ti cégetekkel kapcsolatban van, és ő is nagyon elkötelezett annak, hogy a munkahelyén ilyesmi legyen, majd akkor utána rátérünk konkrétan, hogy mi is ez a zöld Iroda program. Egy kis zenei pihenőt után folytatjuk. Fogyhatjuk a Krétakör mai adását, ami a környezetvédelem területével kapcsolatos. Mégpedig len a pontos műsorunk címe, Keresjük 2008 zöld irodáját. És nagyon sok érdekes dolgot tudtunk meg eddig is kedves vendégünktől, Vályi Zsuzsától, aki ennek a projektnek a vezetője. És itt Zsuzsa említette, hogy nagyon sok céggel van kapcsolatuk vállalatokkal, akik igyekeznek ezt a zöld életfelfogást elméletben és gyakorlatban is megvalósítani a munkahelyükön. És most egy ilyen munkahelyet, egy ilyen céget szeretnénk bemutatni. És a vonal túlsó végén Márta Irént köszönhetem, aki a Holcing Hungária kommunikációs igazgatója. Szép jó napot kívánok! Halló! Hello. Szép, jó napot kian Tetszik engem jól hallani? Uh, picit halkan hallom. Picit halkan. Na akkor megpróbálok majd hangosabban beszélni. Uh, szeretném megkérdezni, hogy az Önök cége, ez pontosan mivel is foglalkozik? Ahogy szintemem, betonkavics forgalmazással és gyártással foglalkozik. nem csak Magyarországon, hanem nemzeti Hát általában az embereknek a tudatában ez a cement gyártás, meg egyéb épületek, ezek nem éppen a környezetbarátsággal kapcsolatosak. És szeretném megkérdezni, hogy az önök cége, meg ön, mm, konkrétan mert hallottam, hogy nagy elkötelezettje ennek a környezettudatos tevékenységnek, hogy minél jobban az legyen a munkahelye. Miért tartja fontosnak azt, hogy ez így legyen, és mit is tesz ennek érdekében? Én úgy gondolom, hogy talán ez, amit ön is említett, hogy egyrészt az a képél az emberekben, hogy a cementgyártás vagy a cementőbetonból készült épületek, nem annyira környezetbarától. Ez is egy olyan terület, amit úgy gondolom, hogy fontos megváltoztatni. Másrésztről ugye a gyár esetében nagyon fontos, hogy a működése valóban környezet tudatos legyen. De azt hiszem, hogy csak a gyártás való valótétele nem elegendő. Ezen messze túl kell lépni. Egyrészt meg kell nézni az egyéb területeket, beleérte itt az irodák működését, beleértve a helyi közösségekkel történő együttműködést, a zöld szervedetekkel történő közös projektek működtetését. Tehát tovább kell ezen lépni, úgy gondolom. Értem. Hát... Én ismerek egy jó pár zöld szervezetet, akik igencsak morognak, amikor cementgyártásról van szó. Önök milyen szervezetekkel és milyen szinti kapcsolattal vannak? Mennyire hallgatják vagy kéri ki egymás véleményét akár a gyártás, akár az irodai tevékenységgel kapcsolatban? Az nem jó együttműködésünk van például a követi Hungáriával. Az ő kezdeményezésükre, az ő tanácsukra kezdtünk el a zöld iroda foglalkozni például. Ez a projekt azt célozza, hogy hogyan tehetjük a Holcim irodáit egy környezett Ennek kapcsán számtalan intézkedésbe is vezettünk. 2006-ban ismerkedtünk meg ezzel a ö, programmal, ami nem csak a követnek a saját programja egyébként, hanem a humuszszal együttműködve dolgozták ki. Humusz? Humusz. Humusz, igen. Például a követtel van jó kapcsolatunk, de együtt dolgozunk a, a VVS Magyarországgal is. Egyrésztről a VVS Magyarország adja a szakmai támogatást a környezetvédelmi neveléshez. Őket szoktuk meghívni a környezetvédelmi vetélkedők lebonyolítására. Emellett kikérjük a véleményüket például az úgyjárépítésre kapcsán a környezetvédelmén engedélyhez előkészített anyagok elkészítésében abban a véleményezésében is. Tehát konkrét szakmai kérdésekben is szoktunk együtt dolgozni, véleményt kikérni, szakmai tanácsaikra hallgatni, illetve a NGO-kkal, egyéb szervezetekkel, iskolákkal történő együttműködés során, pedig a konkrét szakmai támogatásokat kérjük. Hát ez az én fülemnek, megmondom őszintén, nagyon tetszett, hogy a... Új dolgok előtt is, vagy felkészítési folyamatában is kikérik a véleményeket, mert sajnos éppen erről már beszéltünk a műsor elején, hogy sok esetben van egy, mondjuk egy irodaház, ami már el van szúrva, vagy egy vállalt, az egész úgy, ahogy jó, nem nagyon jó, és hát tulajdonképpen ott csak ilyen felületi sebkezelést lehet sok esetben csinálni és hát tényleg mi is fontosnak tartjuk, hogy bármilyen új kezdeményes építkezés vagy tevékenység legyen, hogy már eleve olyan kapcsolatok legyenek a zöld szervezetekkel, tanácsadókkal, akik ebben nagyon sokat tudnak segíteni, hogy ez így megvalósuljam. És Önök részéről akkor, hát említettem jó az a kapcsolat, akkor tudna például valamit konkrét eseményt vagy tevékenységet mondani, ami a követtel való kapcsolatban megváltoztatta például a Irodai tevékenységet, vagy gyártás, vagy bármiféle területen? Igen, a követ kaptam már, ahogyan említettem, a Zöld Iroda kampányokkal, projektükkel ismerkedtünk meg. Ez azt jelenti, hogy egyrészt segítettek átvizsgálni, hogy mik lehetnek azok a pontok, ahol a környezetgyakorolt hatását az irodai működésünknek csökkenteni tudjuk. Tehát ez volt az első, hogy ezt végignéztük. Nyilván ha már, hogy mi az, ami lehet változtatni, akkor nagyon fontos a munkatársakat elkötelezni, meggyőzni arról, motiválni, hogy ők is magukének érezzék, hiszen minden változás annyit él, amennyit betartanak belőle. Ennek érdekében meghívtuk a következő munkatársait, és ők vezették le tulajdonképpen azokat a workshopokat, ahol egyrészt minden azon a programban részleid munkatársunk is kiszámolhat a saját ökológiai lábnyomát, Megismerkedhetett a klímaváltozással kapcsolatos legfontosabb problémákkal, azoknak okaival, hatásaival és hogyan lehet ezeket csökkenteni. És utána dolgoztuk közösen az akciótervet. Ez nagyon sokat segített abban, hogy a munkatársaink ezt tényleg komolyan vegyék, és meggyőződéssel ö, valósítsák meg utána lépéseket. Mondok egy nagyon egyszerű dolgot. A papírhasználat. Hasz, Ugye? Az irodákban hihetetlen mennyiségű papírfogy. Hogyan lehet ezzel egy, egyetlen egy egyszerű mottulattal nagyon sokat megtakarítani, legalább 40%-ot? Egész egyszerűen használni kell a papír mindkét oldalát. Vagyis úgy kell kinyomtatni minden egyes dokumentumot, amit szükséges kinyomtatni, hogy a papír mindkét oldalára nyomtassunk. Ez egy olyan egyszerű dolog, de mégis a nyomtatók alapállítása az emberek gondolkodásában eszébe se jut, hogy nyomtasson. Pedig hatalmas nagy hatása van, mint ahogy mondtam. Egyrészt, 40%-kal kevesebb papírt ö, ö, használunk föl. Hát ez nagyon szép dolog, de én elmondok egy személyes példát, hogy biztos ismeri, amik irodákban vannak az asztronkőn, ezek kis négyzet alakú kis tömbök, Igen. amire jegyzetelni szoktak. Én megmondom Igen. őszintén, személy szerint nem nagyon emlékszem, hogy láttam volna embert, persze ez nem jelent semmit, hogy aki mindkét oldalát, mert általában írnak egyik oldalra, ugye, ami, ami, ami ott van felül, arra ráírja a kis dolgait, utána elrakja, és utána, hát én személy szerint még nem találkoztam ilyennel. Ez én fogom javasolni a követnek a képviselőjének, hogy, hogy ez ha még nincs benne a a feltétlenül vegyük bele, hogy ezt a kis négyzet alakú, jegyzet másik oldalaként is használják, mert hát általában eldobja az ember, hogyha már nem szükséges, nem? Igen, igen, igen, igen. Mi gyakran dolgozunk például a kommunikáción, ugye nagyobb dokumentumokat, beleértve 30-40-50-60 oldalas dokumentumot. Mindig az az eset, és hogy kinyomtassuk, nem nyomtassuk. Ha már muszáj kinyomtatni, kell lesz színesben, elegendő a fekete-fehérben. Ha ki kell nyomtatni, akkor pedig megnézzük azt, hogy a papír mindkét oldalát használjuk. Persze nem mindegyik dokumentumot lehet minden oldalra nyomtatni, abban az esetben pedig jegyzetotnak, ahogyan ön említette, használjuk a másik. De ez csak egy apróság. lefogtunk például a gyűjtésben, nem is olyan egyszerű, egy irodaház esetében. Míg a, a hulladék szigetek ma már megtalálható nem csak Budapesten, hanem számtalan nagy, és kis településen is, addig az irodák szelektív hulladék elszállítása nem megoldott, és csak akkor lehetséges, hogy az irodaházban dolgozó cégek összefognak. Nem is gondoltuk, hogy ez mennyire rajtunk túlmutató feladat például. Értem. Lenne egy kérésem. Ez pedig az, hogy legyen szíves, hogy tegye szívére kezét. És őszintén mondja meg nekem, hogy ha ön nem lenne, én már hallottam, ennyire környezettudatos, meg nem, nem szívbél érzésből nem akarna ennyire csinálni, akkor ez megvalósítható lenne az ön cégénél csak úgy, hogyha ön mondjuk munkából csinálná, mert ez a melója? Nézzek. Nagyon szerencsés helyzetben vagyok, ezt most teljesen őszintén mondom. A Holcimnél nem egyedül vagyok ezzel az elkötelezettségemmel. Vezetőbeosztású és nem vezetőbeosztású munkatársaim is. És pontosan ez a workshop, amit említettem, világított rá arra, hogy sokkal többen vagyunk, akik ezt szívügyüknek tekintik, mint eleve gondoltuk. Tehát nagyon szerencsés helyzetben vagyok. Biztosan számít a személyes elkötelezettség és sokat számít. De szerencsére ez nem csak én nem jellemző. Oké, hát nagyon szépen köszönjük, üdvözlődik a többi ilyen lelkes munkatársat is, és nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt Köszönöm Márta irén hallották a Holcsin Hungária kommunikációs igazgató. Viszont a jó egészséget. Köszönöm. Hát térjünk rá, ugye ő is többször említette ezt a Zöld Iroda programot, és az alaptémánk is ez volt, hogy keressük 2008 zöld irodáját. Mit jelent ez? Mit kerestek? Kik azok, akiket kerestek, és tulajdonképpen mi ez a program, mit jelent? Ki, ki lehet zöld iroda? A 2008 zöld irodája címet ő azt fogja elnyerni az a vállalat, aki a leginkább környezet és emberbarátabban működteti az irodáját. Ahogy már korábban is említettem, ez egy nagyon régi programunk, 99-ben dolgozták ki és a program alapvetően azzal foglalkozott nagyon sok évig, hogy ezt az eszmét el, el, elterjeztük, tehát hogy az emberek tudatába beivódjon, azt, hogy egyáltalán lehet más, másképp cselekedni, lehet másképp végezni a mindennapi munkánkat. És mivel évről évre egyre inkább nőtt az érdeklődők száma, ezért frissítettük, bővítgettük ezt a programot. Tavaly például rendeztünk egy zöldi Roda kiállítást, ahol a környezetbarát irodaszergyártók és szolgáltatók találhattak egymásra az, az iránti termékek és szolgáltatások iránt érdeklődőkkel. Idén pedig egy Zöld iroda verseny megrendezésével bővítettük ezt a programot. A célunk elsősorban az, hogy még tovább népszerűsítsük ezt, a, ezt az utat, Hát, hogy bebizonyítsuk és, és mások számára világosát együk azt, hogy lehet úgy dolgozni, hogy csökkentjük a környezeti terheinket, csökkentjük a működési költségünket, és nem utolsó sorban növeljük a munkatársak hatékonyságát, hiszen itt az emberbarát tényező azért jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a légkör is jó legyen, és ezáltal a munkavégzés hatékonyabbá váljon. És hát célunk az is, hogy azok, akik már így működnek, azok kaphassanak egy képet arról, hogy, hogy hogyan állnak, hogy a munkatársak egyféle ösztönzőként visszajelzést kaphassanak arról, hogy az eddig befektetett munka mire is volt jó, és hogy kapjanak egy hivatalos elismerést arról, hogy amit hogy csinálnak, azt jól csinálják. Ez hogy működik? Jelenkezik egy vállalat, hogy érdekelni ez a versenyt, kimentek körbe szagláztok minden megnéztek, és akkor utána összeül a kupaktanács, és x szelik, hogy ez az, az, és akkor kiderül, hogy ki volt a ügyes. A zöld iroda programnak az alapja az ugotért képezés módszere. Ez egy nagyon egyszerű vizuális módszer, nem kell hozzá szinte semmilyen környezetvédelmi szaktudás. A lényeg az, hogy az iroda alaprajzával körbejárunk, és feltérképezzük, hogy az adott területen milyen problémák vannak a levegő, a víz, a hulladék és a különböző környezetvédelmi területek esetében. Ezeket berajzoljuk, és aztán ezeknek az ábránknak a segítségével egy listába kigyűjtjük a talált problémákat. Ezek mellé megpróbálunk megoldási javaslatokat kitalálni melléjük felelősöket és határidőket rendelünk, és megvalósíthatósági, környezetvédelmi és gazdasági szempontból rangsoroljuk ezeket. Van egyébként különbség a, tehát van a kategóriák? Tehát már gondolok arra, hogy van egy iroda, ami esetleg, nem tudom, több száz négyzetméteres, vagy több ezer négyzetméteres, biztos más problémával küzd, mint valaki, aki bérel egy, egy házban egy lakást, és akiben ott fent valamit. Igen, tehát mind a kettőnek megvan az előnye és a hátránya is. Általában nagyon... De egyik irány... versenybe kerül, hát, vagy hogy a Persze, köztük... a versenybe kategóriákat hmm. hoztunk létre, négy kategória van. Először is külön választottuk a vállalati szférát és a civil szférát, úgymond. Tehát a civil szférában most így rendhagyó módon veleértjük az közintézményeket is, hmm. például óvodák, iskolák, bármilyen De hát ez egy ügyvédi iroda, vagy bármi, nem? Igen, tehát egyrésztről van a vállalat, másrésztről a közintézmény, tehát a civil az például ilyen esetekben szokott megjelenni. És a két kategóriát még két alkategóriára bontottuk, a nagy és a kis irodák esetében. Tehát egy 25 fő alatti irodai dolgozóval számoló vállalat más kategóriába sorolandó, mint a, a nagy vállalatok. És a problémákat tekintve is igen, vannak ö, tipikus problémák a nagyok esetében nyilván egy kisebb irodában is lehetnek azért nagyon durva a környezeti problémák. A nagyvállatoknál általában az a jellemző, hogy az adott probléma minden irodába előjön. Tehát van mondjuk 20 irodája egy nagy cégnek, és az egyikben például, amit az Irén is mondott, a nyomtatási eljárás úgy néz ki, hogy minden e-mailt kinyomtatnak egy oldalra, és Ez egy is pazarolnak. Ez egy vállalati szokás, szokási, és mindenhol jelen van. Az előbb a Géza, még a zene zenét hallgaták a kedves hallgatónk, nagyon érdekes felvetést, hogy gyakorlati példákat tudnál-e mondani arra, hogy, hogy mik voltak, amik láttatok, hogy itt és ez nem jó, mondtátok, hogy és ezt is kell, és meg is csinálták. Ugye valami ilyesmit? Nagyon sok ilyen példa van. A legérdekesebb talán az, ami semmilyen energi vagy pénzügyi beruházást nem igényel, hogy vagy vállalat lentebb a fűtését akár egy fokkal, egy szerzősz fokkal, amit szinte meg sem lehet érezni. Körülbelül 6%-ot spórolt meg éves szinten költségben. Vagy ö, Például nagy megtakarításokat lehetett elérni az ízóknak a lecserélésével. A hagyományos ízókat lecserélték teljesen energiatakarékos fénycsövekre, amik szintén nagy megtérüléseket hoztak. Ez mennyi idő alatt meg egyébként? Hát pontos adatot nem tudnék most erre mondani, de, de ezek viszonylag... Évek alatt térül meg? Vagy általában pedig... egy év alatt megtérülnek mm -hmm. például ezek az ízós megoldások. Én olvastam egy tanulmányban, hogy irodákban, hogy a zöld növényeket raknak. Nem mű zöld növényeket, hanem természetes növényeket, amik ugye ilyen körülményekhez is képesek megélni. Hogy például az is, úgymond a mereg érzetet növelik, és hát ezért például abba ahol Megfogyasztják a színdióxidat. Abba a írták, hogy X és X válat és nem tudom egy év alatt mennyi költséget térített meg, mert ők is lejevették a a, a hőfogod, mert a meleg érzet a növények következtében az emberek ne, nem érezték, hogy egy-két fokkal kevesebb lett volna. Igen, a növények azok nagyon hangsúlyosak a zöld Iroda programban, hiszen a levegő minőségéhez is hozzájárulnak az esztétikai érték mellett. Vannak olyan növények, amelyek olyan speciális tulajdonsággal rendelkeznek, úgy például a már említett káros anyagokat, amelyek a fénymásolókból, faxokból nyomtatókból jönnek ki, meg, meg képesek megkötni. Tehát amellett, hogy ö, ezek a növények széndioxidot kötnek meg is, párologtatnak, ami szintén a levegő minőségét javítja, károsanyagot is képesek meg, megkötni. Ezt népszerűen is lehet nevezni, hogy melyik? Például a, a vitorlevirág, ami eléggé strafabíró és népszerű növény, az nyomtató mellé helyezve javíthatja az irodalevegőjét. Hát én bemegyek egy irodaba, és egy darab virágot nem látom, akkor tudom, hogy itt nem környezet tudatos. Van a legközelebbi nyomtatógyártónak lesz külön virág tartója. <gül> <gül> a kocsikban pohár tartod, most <gül> már hozatrakják. És hanem. itt a világ magokat is mellékelnek. <gül> De egyébként, ha már itt a nyomtatóknál tartunk, vagy fénymásolóknál, van egy cég, aki a nyomtató és fénymásoló gyártással foglalkozik, és nem régiben előállított egy olyan nyomtatógépet, vagy lehet, hogy fénymásoló, de nem is ez a lényeg, amelyek, amelynek az összes alkatrésze újra hasznosítható, mm -hmm. és a burkolata kukoricakeményítőből készül, tehát mm -hmm. hamarabb bomlik mm -hmm. le, mint egy átlagos. A kukoricáról jut eszembe, hát kedves hallgatóink nem látják, a van egy toll. Amikor én ezt megláttam, azt mondtam, oké, okay, egy toll. Talán Gézának is megmutattam, ő is azt mondja, amit végigmutattam a stúdióhoz. Mindenki az egy tollnak látja, egy a tömegből, szép műanyag, meg mit tudom én mi, nem különösebben ugrik ki a többi közöl. És amikor én ezt nálatok is láttam ott benne az irodán, amikor beszélgettünk, azt hiszem, hogy egyből neked is szögeztem a kérdést, lehet, hogy nem csak ezzel kapcsolatban, mások kapcsolatban. Na, hogy most mitől környezet tudatos? Hogy illik egy zöld irodába ez a toll? Hiszen milliárd számra csinálják a műanyag tollakat. Kérlek, mondd már a kedves hallgatóknak, hogy ez a toll, amit ti nem tudom, forgalmaztak, vagy ajátok, vagy mit csináltok vele, illetve amit itt látunk most mi a kezünkbe. ez miért környezet tudatos? Ez a tolami promóciós tollunk, különböző konferenciákon ezt szoktuk a konferencia mappájába tenni, illetve ezt használjuk mi is a mindennapi tevékenységünk során. A zöld Röda programnak a legfontosabb alapelve, hogy minden, amit használunk, minden eszköz, itt most főleg az apró biradaszerekre gondolunk, készüljön újrahasznosított, vagy újrahasznosítható anyagból. És ennek a tolnak az a különlegessége, hogy bár eldobható, ami nem egy ö, pozitív dolog, de az anyaga nem műanyag, ahogy te mondtad, hanem ö, kukorica keményítő, tehát hamarabb bomlik le. Tehát mondjuk én ezt el, megyek az erdőbe, írogatok tudom, szerelmes verseket, mert ott a környezetben jön meg az iklet, de aztán egyszer csak kifolyt belőle, attól, akkor behajítom oda a bozótba, akkor egy idő múlva ez az eső által beépül? Mert hát kukorica? Igen, bár nem javaslom, hogy dobáld az erdőben. Jó, csak de az elmélet, lehet elmélet, elmélet. elmélet alapján. Vagy nyalogatja a gyerek, sulima a dogát ír. Mert így nem hinném, én most próbálom tesztelni, meg nyálasztom Nem hinném, kicsit, hogy a víz most így pár másodperc igen. alatt megbomlana, nem, de... de de ez, igen, a természetben ezt, hamarabb elbomlik, mint amúgy. egy átlagos műanyagtól, uh -huh. amiből ugye Dunát lehetne már rekeszteni. Mondjuk, mondjuk, mondjuk, ha el is mondik, akkor ez a kukorica keményítő az ami belemegy a földbe, aminek nincs különösebb káros. És az a nyomtató vagy fénymásoló burok is például ebből készül. Igen, uh -huh. valószínűleg ugyanilyen anyagból, Anyag. vagy valami hasonlóból. Szeretném, hogyha mondanák konkrét gyakorlati példákat, Ilyen mindennapos napos használatnál, mit, mivel lehet természetudatosan kiváltani? Például domestos Ilyen az egyik fontos tényező, hogy az irodák működésében a víz. Itt is nagyon sok szennyvíz keletkezik. Egyrészt a takarítás, másrészt a biológiai szükségletek révén. Mi ö, folyamatosan ajánljuk a cégeknek, hogy a különböző domestosokat és multifunkcionális vegyszereket cseréjük le környezetbarát Tisztítószerekre. Igazából már szinte az összes ö, ilyen takarítószer kiváltható környezetbaráti ö, takarítószerrel. Árukat tekintve általában olcsóbbak, és ugyanazt a hatékonyságot el tudják érni. Például egy vízkőoldót helyettesíthetnek, van egy termékcsalád, ami ecetsav ö, alapanyagú ö, vízkőoldót ajánl erre a megoldásra. De ugyanígy a mosogatószerek ö, területén is van már olyan, amelyik... Ö, könnyebben lebomló anyagokat tartalmaz. Mi van például, hogy erre van-e valami ötlet, vagy, vagy esetleg már valami gyakorlati dolog? Az irodákban szinte az emberek nagyon nagy százaléka megrendeli az ételt, és hozzák a műanyag dobozba, lefóliázva, ha mik a vége, szemétkosár be, van, van környezetudatos, úgymond kiszállító tasak, vagy doboz? Sajnos mi még nem találkoztunk ilyennel, de most uh, céljaink között van erre valamilyen megoldást kitalálni, mert mi is szembesülünk ezzel, hogy iszonyatos mennyiségben keletkeznek. Vagy csak Drága. Én Már néztem az internetenét, igen. Nagyon szuper, ilyen fin meg ilyen, ezért szégyek gyártyák. És náluk mi a, mi a kulcsa ennek újra ezek ilyen cellulózal, hasonló valamik lehetnek, ilyen cellulózalapú dolgok, mm -hmm. nem vannak, igen, és tartósak, és nem tudom, mint mikrozin is lehet, vagy valami. Mm -hmm. Tehát a mennyiségképződése az ugyanúgy megmarad, hát nem újra, nem forgatják vissza, vissza. Visszaciklálható. Igen? Igen. Milyen egyéb ilyen praktikus tanács, ötletek vannak, amit száz meg lehet valósítani mm -hmm. jelen pillanatban? Igazából minden szernek van már manapság, szerintem környezetbarát ö, ö, változata. Ahogy az előbb is mondtam, arra kell törekedni, hogy újrahasznosított, vagy újrahasznosítható legyen. Például az eldobható tollak, hogyha nehezen tudják beszerezni ezt a kukorica alapanyagot, akkor lehet például papír, alap, papír tollat beszerezni. Ugyanúgy eldobják. Vagy, fa? vagy például mi fa tollat használunk. Ö, emellett a kukoricakeményítőtől mellett, ami egy örök életű dolognak mondható, tehát nem kell foly folyton eldobni két-három oldal megírása után. Egyébként a tinta és a, a betétre is van már megoldás, hát. mert azért egy dolog a burkolattal tolnak. Ö, azt, hogy a tintára vonatkozólag van-e megoldás, azt nem állít, nem tudom, de például a nyomtatóipar vagy a iparban különböző brosúráinkat mi mindig úgy nyomtatjuk, hogy az, annak a festéke az környezetbarát, tehát uh -huh. erre odafigyelünk. Szója És alatt úgy alatt gondolom, hogyha ott alatt van alatt. olyan festék, ami már nem tartalmaz az ilyen vegyi anyagokat, akkor valószínűleg a tinta esetében is uh -huh. van. Lehet, hogy éppen ebben is olyan tinta van, ezt sajnos nem tudom megmondani. De például a különböző hibajavítók, filcek esetében, hogyha nem is tudunk műanyag helyett mást találni, de arra odafigyelhetünk, hogy lehessen újra tölteni. Tehát az a műanyag az ne kerüljön a kukába, hanem csak a betétet cseréljük benne, vagy csak a rollert cseréljük benne. Akkor a különböző jegyzettpapírok és szóba kerültek már itt az előbb, nem feltétlen van szükség ezekre a többökre, hiszen a nyomtatás során mindig keletkezik rontott példány, vagy érkezik olyan levél, vagy akármilyen dokumentum, amit már nem használunk, és a másik oldala ott van üresen, ezekből is lehet jegyzetelésre visszaforgatni. Épp... Ez, hogy is mondjam, csak tehát nem nézik ki azokat a munkatársakat, aki elmegy, és egy, egy, mi is itt ugye össze-vissza a nyomtatott papírok hátoldalára szoktunk jegyzetelni rádióban, mert nálunk ez egy szempont, tehát szerintem lehetnék egy ilyen zöld irodaféleség. A lényeg az, hogy egy elegáns, ilyen üzleti környezetben valaki megjelenik mindenféle borítékokkal, és azoknak a hátára jegyzetel, ezt uh, megteheti? Én úgy gondolom, hogy ezt fel kell vállalni, uh -huh. hiszen ez egy pozitív dolog. Ez egy, ez egy nagyon jó téma lehet akár erről beszélni, egy üzleti tárgyaláson is. Mi cégeknek is szoktuk ajánlni, például, ö, sokszor szokott probléma lenni ugye az, hogy egy vállalat lecserélje a hagyományos fehér, hófehér papírját egy környezetbarát visszaforgatott ö, újra papírra, ami egy kicsit a árnyalatú, ez ugye vezetői döntés szokott lenni, és van, hogy probléma, mert azt mondják, hogy ez, ez, ez csúnya. Viszont, hogyha a vállalat... Még nem mindegyik nyomtató bírja ezeket a papírokat, mert begyűrik Vannak már erre is szerintem megoldások. De ez, ez, hogy ezt felvállalja egy vállalat, ez ez egy kommunikációs eszköz is lehet akár, hiszen a partnerei felé ez egy, ez egy üzenet, hogy mi így működünk, és nekünk nem az első, nem az, az elsődleges, hogy hófehér legyen a papírunk, hanem nekünk a környezetvédelem az, ami elsődleges szempont. Tehát ez, ez nem feltétlen kell, hogy negatív dolog legyen, ezt akár előnyi is lehet kovácsolni, csak megfelelően kell kommunikálni. Hát én emlékszem valamire a régmúlt időkből, úgymond az előző rendszerből, valószínű, te is, mert volt nekünk egy kedves ismerősünk, aki külföldről leveleket küldözgetett, hogy már akkor is volt azért környezetbarát papír, ő mindig írt nekünk, hát ugye akkor más világ volt, más felfogások, és voltak emberek, akik küldöztek más embereket, csak azért, mert másképp gondolkodtak, és ő mindig rizspapírra írt és az a toll is, tehát az a tinta is, valami természet, valami parát volt, és az a lényeg, hogy ő mindig megírta nekünk a levelet, mi elolvastuk, és egyszerűen megettük. <gül> mert, mert olyan információk voltak rajta, hogy nem, nem kellett, hogy tudja máshogy, mint amikor. Tehát ez egy garantált. De ez tényleg nem is volna rossz, hogy az elintézett Ulyan. ügyeket az emberek megeszik, ember, ember. és gyakorlatilag még a <gül> ebéd is az ebéd, ebéd is. <gül> Hát, sajnos műsorunk végére értünk, nagyon szépen köszönjük Vágyi Zsuzsának, hogy eljött ide és elmondta ezeket az értekes dolgokat, és a kedves hallgatókat csak biztatni szeretném, hogyha bármiféle információt szeretnének ezzel kapcsolatban, akkor nyugodtan keressenek meg akár itt a Civil Rádión keresztül, a govinda vagy illetve benneteket hol találnak meg, milyen elérhetőség van? A holnapunkon a www.kovet.hu-n fent vannak információk, akár a versenyről, akár a programról, akár az egyesületünkről, és a, va a vajikukat www.kovet.hu-n Szintén. Szintén. Jó, köszönjük szépen a kedves hallgatóknak, hogy ma velünk voltak, meghallgatták a műsorunkat, és ha olyan munkahelyen dolgoznak, ahol van mit javítani, nincs virág, vagy nem olyan eszközöket használnak, akkor nyugodtan emeljék fel a szavukat, érdemes, mert nem mindegy, hiszen a munkahelyen töltjük le az életünknek a felét körülbelül, nem? Tehát nem mindegy, hogy milyen körülmények között vagyunk és dolgozunk. Köszönjük szépen, mai műsorunkat befejeztük, a Krétakör legközelebb adása két hét múlva jelenkezik. A téma pedig az internetes társkeresés, lesz exkluzív vendégünk is, egy való világ, volt való világ sztár, aki elmondja, hogy mi a valóság, etérem meg ott benne a villában. Köszönöm szépen a viszont hallásra!